A társaság köszönti részvényeseit beszélgető társaim Nagy Nikoletta és Wojtonowski Bálint, akik egyaránt a, a humanista mozgalom utca embere frontjának az aktivistái. Valamint itt van velem Magyar Dávid, aki kérdező társam lesz. Hello. Szóval az a fő kérdés, hogy az utcaembere. Mit jelent az, hogy az utcaembere? Az emberek többsége ezt magára venni? pedig annyira nem jellemző rájuk legalábbis szerintetek. Hát... Um... Névválasztási gondjaink voltak, ez eredetileg csak egy munkacím volt, de aztán így maradtunk, amikor három-négy évvel ezelőtt néhány humanista úgy döntött, hogy szeretne egy olyan csoportot indítani, ami hajléktalansággal foglalkozik. Hajléktalanság, hajléktalanság. hajléktalanság. tehát akkor erről van szó, ez lesz a hajléktalanság vagy... és lakhatás a téma. Aha. Most veszítettük el a hallgatóink 90%-át, hogy ahogy ezt a szót, hogy hajléktalanság, ezt kiejtették. <gül> Biztosak lehettek benne, hogy az emberek szarnak a hajléktalanságra? Szeretném volna mondani, hogy győzik-e, és akkor úgy mindjárt megnyerni. És, és és rögtön kiderül, hát, hogy vajon győzik-e? Vagy azért elképzelhető, hogy olyanok velünk maradtak, akik. Vagy, olyan, vagy olyanok, akik együtt éreznek a hajléktalan emberekkel, vagy olyanok, akik mert olyan is van sok tapasztalatáim szerint, akikből erős indulatokat vált ki ez a, ez a téma. Úgyhogy azért én bízom benne, hogy lesz érdeklődés. Rögtön egy rendkívül fontos kérdés. Egy olyan kérdés, ami engem állandóan is folyamatosan dilemmába kerget és egyáltalán nem tudom, hogy mi a helyes válasz rá, sőt akárkivel beszéltem, mindenki esküdözik bizonyos válaszokra, de én azt se tudom, hogy, hogy egyáltalán meg lehet -e ezt állapítani. Adjunk-e a koldusnak, ha kér? Ez a kérdésünk. Ez rögtön egy nagyon-nagyon fontos kérdés, a, vannak érvek és ellenérvek. Ugye az érve az az, hogy adni jó, adni érdemes, adsz ad akkor segítesz, stb. stb. Jézus Krisztus megatársai. a másik érve az viszont az, hogy ezek a, ezeknek a koldusoknak a többsége nyilvánvalóan egy, vagy legalábbis sokak szerint, egy igen jól meghatározható bűnözői csoport számára gyűjti a pénzt, és ez a, ez a bűnözői csoport nem pusztán csak, hogy tőlük a pénzt, hanem sok esetben mondjuk le is vágja az egyik lábát, hogy jobban tudjon koldulni, vagy teljesen megnyomorítja ezeket az embereket, Satuba fogja a fejüket, vagy én nem tudom, összetöri a csontjaikat. Hogy aztán azok mondjuk abnormális módon forjanak össze, és akkor ilyen módon még hatékonyabban tudjon az illető koldulni. Most, hogyha egy ilyen koldusnak adsz, akkor értelemszerűen ezt az üzletágadt támogatod, még több megnyomorított ember, még több megnyomorított koldus, még több pénz jön be, és gyakorlatilag folyatod bele a pénzedet egy olyan üzletákban, minél aljasabb és undorítóbb nincsen a Földön. Tehát akkor mi az utca embere front válasz arra a kérdésre, hogy adjunk-e a koldusnak, ha kér? Mi ebben nem szólunk bele. Én azt gondolom, hogy ez teljesen egyéni megítélés kérdése, nem foglalkozunk ezzel. Egyrészt azt gondolom, hogy, <kül> hogy... Másodlagos, vagy inkább harmadlagos a téma, bár teljesen valósak azok a dilemmák, amiket felvetettél, szerintem ezek egyéni dilemmák, úgyhogy én részemről egyáltalán nem érzem azt tisztemnek, hogy bárkinek megmondjam, hogy, uh, hogy, hogy adjon -e, vagy nem. Mi nem, nem, nem is annyira, éltem egyáltalán nem humanitárius, vagy ilyen karitatív jellegű kérdésekkel foglalkozunk, sokkal inkább olyan dolgokkal próbálunk megfoglalkozni, amikről azt gondoljuk, hogy, hogy inkább a hajléktalanság gyökeréhez van, van közük. Olyan dolgokhoz, amik mindannyiunkat érintenek, mint például, hogy Magyarországon nem biztosított a lakhatáshoz való jog, mint például, hogy az emberek, bár látják a látható hajléktalanság egy részét az utcán, nem kapcsolnak, vagy nem foglalkoznak azzal, hogy itt szó van a kilakoltatásokról, arról, hogy semmilyen törvény nem védi az embereket és a családokat attól, hogy utcára kerüljenek. Igen, itt, itt bocsánat, csak, Igen. hogy itt alapvetően külön kell választani a koldust és a hajléktalan, tehát a hajléktalanok túlnyomó részen nem az utcán él, Tehát akiket az utcán látunk, az Körülbelül a 20-25 a tehát ennél sokkal több hajléktanomra, és még sokkal-sokkal-sokkal több hajléktanosságnak kitett emberre kell gondolni, és mi inkább velük foglalkozunk. <gül> Mindazonáltal az utcai szociális munkások, akik a hajléktanokkal foglalkoznak, és mi kapcsolatban állunk velük, arról számoltak be, hogy ők nem tudnak ilyen kiterjedt maffia hálózatokról. Van, van, a de nem annyira. Igen, ö, a legújabban ezek a tényleg ö, illetve fogyatékos importált. Koldusok pedig Romániából jönnek. Akiket nem egy szervezet hoz ide, aki, aki ebből ér. De ez a... biztos, hogy szervezet. Igen. Ez biztos, de a, a magyar koldusok általában el lehet mondani, hogy nem, nem szervezettel. Tehát a hoznak mondjuk buszokkal ide olyan embereket, akiket letesznek különböző helyeken, és tényleg belőlük élnek. Igen. Mondjuk én ettől függetlenül mindig adok hajléktalannak vagy koldusnak, most mindegy, hogy külön választom, vagy összevonom őket. Mert azt én nem tartom helyesnek, hogy, hogy ezzel nyugtassam a lelkiismeretemet, hogy azért nem adtam neki 100 forintot, mert egy bűnszövetkezetnek ment volna pénz. És, és hogyha az, hogy az neki, dologat. azzal nem nyugtatod a lelkiismeretedet, vajon? Tehát önmagában magában neki, ki, az nem adok, a lelkiismereted megnyugtatásáról szól? Nem, nem, azért adok, mert kért. Tehát, hogy most, most ki vagyok én, hogy én azt mondjam, hogy nincsen nálam pénz, amikor ott van. Tehát ez nem lelkiismereti kérdés, hanem oda kell adnom mert De ha hát hát tudva tészt. tudnád, hogy, hajlé hogy a hajléktalan <gül> maffiának megy, akkor is adnál? Én mindenkinek adok én annak is adok, aki azt mondja, hogy kenyérre kell, és látom, hogy nem. De ha nem tudva tudnád, nem. de ha tudva tudnád, hogy az a pénz, amit most neki adsz, az azokhoz vándor, akik megnyomorították az hát ő testét neki... és az ő életét, akkor is adnál ez a kérdés? Hát én szerintem adnék neki, mert ő már egy olyan helyzetben van, hogy abszolút ki van szolgáltatva, tehát ha nem adok, akkor mi lesz? Akkor megverik, hogy nem gyűjtött elég pénzt. Egyébként nyilván a szervezetet kéne felszámolni, és nem pedig azt az embert büntetnem azzal, hogy nem adok neki. Vagy megfelelő szociális ellátásuk kell lennének, hogy, hogy az embereknek olduljanak az útcán. Itt, itt hát ez már egy ilyen ideális elképzelés. Igen, mondhatjuk így. Legalábbis, is ezért legalábbis ebben a gazdasági rendszerben az, arról beszélni, hogy szociális ellátórendszer az egy őrületes nagy... Csak Mi? egy példa, bocsánat, most a, a koldulásról jutott eszembe, hogy csak hogy legyen valami elképzelés arra, hogy például, arról, hogy például miket csinálunk. Ez az úgynevezett koldus rendeletek biztos emlékeztek, hogy néhány éve sokat lehetett erről ha hogy több magyarországi nagyvárosnak a belvárosából úgymond kitiltották a koldulást. Legutóbb, és, a, 13. És, és legutóbb a 13. kerület Legutóbb a pontosan a 13. kerület, illetve előtte már, két éve nyáron a budapesti közgyűlés elé is került hát. egy ilyen javaslat. Ez jó undorító. Akkor mit jelent, ott hogy egy nem, hát a 13. kerületben oldották meg, szerintem a lehető legcinikusabb a dolgot, ott este 10-től reggel 6-ig lehet, vagy valami ilyesmi. Igen, igen. Este 10-től reggel 6-ig szabad, csak, csak reggel 6-tól este 10-ig, nem. A... a Budapesti Közgyűlésben leszavazták, ott csináltunk egy akciót, bementünk akkor amikor az ülésre, amikor erről szavaztak, és feltartottunk táblákat, amik nagyjából erről szóltak, hogy a szegénységet nem lehet büntetni. És Sőt, ha nem lett volna ilyen akció, akkor szerintetek, hát megy ez a javaslat? Nem hiszem őszintén, szóval nagyon szeretnénk magunknak elkönyvelni ezt a sikert, de nem, nem merném azt mondani, hogy ez miattunk volt. Akkor és ott ez nem történt meg. A 13. kerület előtt is tartottunk egyébként egy ilyen kempingezős. Igen, mert hogy a 13. Demonstrációt... kerületben szigorúan tilos a szabadtéri kempingezés. Tehát, hogy ez ennyire cinikus, hogy így kihívtuk a szociális osztályvezetőt, egy ilyen tip nőci volt már elnézést, és így és így elmondta nekünk, hogy nem érti, hogy miért demonstrálunk, hiszen a törvény szövegében egyszer sem szerepel az a szó, hogy hajléktalan, tehát nem a ellen szó lesz. Akkor most mm. erre nem tudunk mit mondani. Tehát ha nem, nem, nem szerepel, hogy hajléktalan, tehát a bárki, aki az utcán alszik, azt elviszik. Tehát hogy így nem kell, hogy hajléktalan az legyen. Elkerül, tehát, elkerül, hogyha nem, nem koldulni nem szabad Meg reggel, reggel 6-on 10-ig Igen, tehát hát mondom, hogy a az az szól, gondolom. Hát igen, ez, ez, ez is definíció kérdése, mert hogy ez más-más definíció szerint nem tehát szabad az utcán segítséget kérni. Tehát 13... nem mehetek oda hozzá, és nem mondhatom azt, hogy ne, úgy Robin, nem tudom, vagy ismeretlen, fiatal ember, nem tudom megmondani, hogy hol van a Krezgéze utca. Aha. Mert más-más szempontból megteni. mondhatjuk ezt is, hogy a koldulás, ez segítség Te nyilvánvaló... Tehát oda jön hozzám egy ember, és pénzt kér, mert Aha. neki nincs. És ez tilos. Ez tilos. Viszont nyilvánvaló, hogy ha valaki eléggé jól szituált, akkor őt nem fogják ezért cse szegetni, ha valaki hajléktalan külsejű, tehát egy sztereotíp, akkor, akkor nem kell kéregetnie sem előbb-utóbb úgyis valamilyen... Erre er a legjobb példa az, amikor a leháltéri aluljáróban alujáró, voltunk, ott tisztítás ürügyén kidobták onnan a hajléktalmakat, és miután a hajléktalmak gondosan kipakolták a cuccaikat, két hajléktalan leült a földre, és ott maradt akkor jöttek a polgárőrök, akik azt hiszik, hogy rendőrök, de igazából nem, és akkor elkezdték őket izelgetni, hogy menjünk innen, menjünk innen, és akkor utána ők nem akartak elmenni onnan, és akkor jött a, ezzel az iszonyú ilyen maró folyadékot, spriccelő cuccal a, a főkefejerté munkatárs, és így, hogyha mi középosztálybeli fiatalok nem állunk ott a drágább cipőnkben, meg a drágább ruháinkban, akkor simán rátólja azt. A, tehát nem lehetett megmaradni, hogy olyan szaga volt annak a cuccnak. Aha. Tehát akkor úgy kezelik őket, a köz, köztisztasági hivatal erre egyébként fontos ez egy, néhány, néhány pillanatig még figyelmet fordítani, hogy itt a köztisztasági hivatal takarítja el a szemetet az utakról. Hát az, Tehát, az utakadályokat. Hát az emberi szemét igazából. Hát miről van szó? Hogy ezek az emberek, ezek a végterméke egy folyamatnak. A fogyasztói társadalomban az ember, a homo sapiens, mint entitás tulajdonképpen egy termék akkor vagyunk mi, akik jól szituált középosztályos fiatalok vagyunk, hát mi még a termékstádiumban vagyunk, de aztán nyilvánvalóan a fogyasztás folyamatának bizonyos végpontját is elérhetjük, ahogyan történt kell a hajliktanokkal, és hát akkor szemétté válunk. Értelemszerűen így csűrlünk, az értelmes, hasznosítható tartalom az így elvész belőlünk, és akkor marad a, a csomagolás, tehát kvázi a szemét, a kiürült szemét. Ez a szemét az utcára kerül, és ott az utcán rohad. Ilyenkor, amikor az utcán rohad a szemét, akkor ilyenkor az a dolga a köztisztasági hogy kijöjjön és a megfelelő vegyi anyagokkal a szemetet eltakarítsa az utcákról. Erről van szó, emberi szemét, amit tulajdonképpen nem kell senkinek, ezért is jó, hogy van köztisztasági hivatal, amely eltakarítsa. És hogy lesz valaki hajléktalan? Tehát, hogy az átlagember felteszem valami olyasmire gondol, hogy megviszik, meg nem dolgozik, meg mit tudom, én, meg nyerőgépezik, de, de szerintetek, akik talán jobban ismeritek a hajléktalanokat, mint az átlagember, hogy lesz? Hogy válik valaki azze? Alapvetően szerintem nagyon kicsi Magyarországon azoknak a köre, akikből nem lehet potenciálisan hajléktalan. Tehát az nagyon-nagyon gazdagnak kell lenni, hogy ne is emberület hajléktalan az életedben. De ha az ember pontján. bukik a tőzsdén egy milliárdot, még belőle is lehetne. Igen, vagy egy vállás, bukás a tőzsdén, és vállás, ez már szinte biztos. Tehát igazából Általában. Hát ugye, tényleg az alsóbb osztályokból kerülnek ki a hajléktalanok legintább. Ami szintén jó kérdés. Meg vidékről feljönnek, Budapestnek még mindig iszonyú szívó hatása van a munka reményében, hát és van... aztán kiderül, hogy nem. nem hát itt A hajléktalanság megjelenésének ugye egy ilyen nagy hulláma a rendszerváltáskor, a munkásszálók megszűnésével, az nem volt, volt egy ilyen. Öm, hát. Nem annyira, szerintem. Gyakorlatilag kevésbé, kevésbé. ahhoz képest, ami most van, nem volt, mert így felszívta ezek a... a... Igen, a tehát a munkásszállók, munkásszállók meg... meg az ilyen... De úgy tudom, régen például a börtönökbe is becsapták az embereket már, hogy így bevitték, hogy... És akkor hát, igen, nincsen... munka munkakerülés igen volt. Nincsen. Persze, az biztos, hogy ez ennek egy részben kozmetikai dolog volt az, hogy, volt, is hogy nem az volt, de az is, az is tény, hogy aztán uh, ami még és persze nagyon, sok, nagyon sokban családi oka van, tehát az, hogy, hogy valakinek a kapcsolatai megszűnnek, vagy olyan szinten megromlanak, hogy, hogy, hogy nincs család, vagy olyan kör, aki segítene rajta. Sokszor egészségügyi oka van, tehát olyan emberek, akik betegek, akiket leszázalékolnak, nem munkaképesek többé, és ezzel aztán jön az, hogy a lakhatásukat is elvesztik. <gül> uh, a kilakoltatások az, az ugye egy folyamatosan történő, és én azt gondolom, hogy a sajtóban talán elég kevés figyelmet kapó folyamat. Tehát, nagyon, hogy díjtartozások nagyon miatt nagy, kilakoltatnak embereket. Nagyon nagy, nagyon nagy nyilvánossága van azoknak a hirdetéseknek, amik arra buzdítanak, hogy az ember vegyen fel ilyen, meg olyan lakásitelt költek ezzel. menjen a bankhoz és fogadja el azt az akárhány milliót. És nagyon keveset beszélnek arról, hogy hány lakást vesznek vissza egy-két-öt, akárhány év után, azért hát, nem tüsen. tudják az emberek törleszteni. És az átlagembernek megint csak van egy ilyen, egy ilyen gőgös hozzáállása, hogy hát nekem van egy lakásom, ami neki meg nincs, mert biztos azért, mert saját hibájából, és nem vesz észre, hogy egy hajszál választja el attól, hogy mondjuk egyszer nem tudja fizetni a törlesztő részletet, mert tegyük fel egy hónapig vagy két hónapig munkanélkül lesz, és mindenki van számolva, vagy bejön egy nagyobb áremelés, vagy gázár, vagy akármi. És akkor akárkiből lehet hajléktalan. De én, de én, de én azt az érvelést is utálom, hogy ő tehet hmm. róla. Ő tehet róla. És akkor mi van, ha igen? Mert sok esetben nyilván nem. Tehát egy csomó esetben nem. De ha igen, akkor mi van? Ha ő tehet róla, akkor talán jogos, hogy ott van kint az utcán, és nem. ott vagy meg? Vagy ott rohad meg? Tehát ez, és ezzel meg, meg is nyugtatják az emberek magukat, mert hogy természetesen mindig magukból indulnak ki, és azt mondják, hogy amíg hogy nekem érdekes módon van lakásom. Miért is van nekem lakásom? Talán mert nem ittam el, talán mert nem szerencsé játékoztam el? Igen, és akkor most kihúzhatod magad testvérem, és büszke lehetsz magadra, neked van de te sokkal külön vagy, igen. És akkor most ide tegyünk egy pontot, és utána tegyük fel azt a kérdést, hogy aki viszont nem volt ilyen szerencsés, ügyes, ilyen, ilyen abstinens adott esetben, mint te, az rohadjon meg az utcán? Azt nem kell segíteni pusztán azért, mert az életében valamikor elkövetett egy vagy több hibát? Tehát, hogy ez a kérdés, tehát, hogy kár is erről beszélni egyébként, mert ez már a fasizmus melegágya, amikor az alapján ö, fontoljuk meg, hogy valaki rászorul -e a segítségre, vagy érdemele segítséget, hogy vajon tehet-e a helyzetéről, vagy sem. Abszolút, nagyon-nagyon egyetértek, és azt gondolom, hogy, hogy mi nem is tehát, teljesen irreleváns és abszolút nem helytálló önhibáról és önhibáján kívüli, vagy ilyen olyan hajléktalanságról beszélni ezzel, teljes, teljességgel egyetértek és most mondja az érdemtelen szegények megkülönböztetés. Igen, igen. Igen. Igen. igen, igazából mi, a, az, Tehát nem azért küzdünk a haléttalonokért, mert azok jó emberek, hanem azért, mert az egyszerűen emberek, ennyit. Igen, de itt most, tehát ami meg engem ebben foglalkoztat, hogy mindezen túllépve az átlagember nem rendelkezik annyi, mindig átlagember ezek, tényleg ez is durva. De mindegy, szóval, hogy az emberek nem rendelkeznek annyi empátiával, hogy azt mondják, hogy még akkor is segítenem kell rajta, ha nem érdemli meg, mert tegyük fel, önsorsrontó, szerintem akkor lehet rájuk hatni, hogyha azt egyszerűen az orra alá dörgölöm, hogy ez veled is megtörténhet. Tehát ne hidd magad különbönek, mert egy csettintésnyire vagy attól, hogy az egész kirepüljön a lábad alól.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 Napi 12 órát dolgozom, heti 6 nap, írja Mike Schaeff az SMS-valom. Lehet venni nekik is, mármint dolgozni 12 órát, heti 6 nap. Albérletet is lehet fizetni. Ha nem tenném, én magam is húgyozhatnék a kökén, de van önbecsülésem. Igen, neked van önbecsülésed. Gratulálunk neked, kedves a séf, és köszönjük, hogy te ilyen jó vagy, hogy te ilyen nagyszerű vagy. Olyan jó, hogy ilyenek is vannak, mint te. A többiek rohadjanak meg, ugye? Ha nincs önbecsülésük, annyi vagy, hogyha mondjuk oda olyan helyzetbe sodródtak, hogy már hogy ők már jutottak oda, ahova te soha nem fogsz. Mert te veled ilyesmi nem fog megtörténni soha. Azért említsük már meg azt a fajta hajléktalan is, aki mellett nem lehet leülni a metrón, írja az SMS híró, mert borzasztó szagot áraszt, maga ezek szarik. Amikor, ezek ízle, í, í, amikor azért ízélgetik őket, mert az utcán élnek, az gyalázat, de vannak esetek, amikor igenis zavarják előket! őket. Mondom ezt úgy, hogy ismerek hajléktalant, aki úgy is fontosnak tartja a tisztálkodást, hogy nincs lakása. Említhetném az agresszív kergető homlest is, aki a Ferenciák terén a barátnőmet ráncigálja, és ne hajtsam el, mert a szegény az utcán van, kérdezi Tóth G. Miért? És a, a, azok között, akiknek nincsen lakásuk. Azért, mert azok között, akiknek nincs lakásuk, találsz olyanokat, akik rángatják a barátnődet, az azt jelenti, hogy rosszul kell megítélni azokat, akiknek nincs lakásuk. Nem, Tehát, akinek van lakása, az nem rángatja a barátnődet. Nem, nem, nem. És akinek van lakása, az biztos fürdik is, mert olyan embert nem ismerünk, akinek van lakása és büdös, ugye? Kikből lesznek hajléktalanok, kérdezi Várda Ágnes. Állami gondozott, lakásmafia áldozat, kezeletlen pszichiátriai beteg, elvált, jelzálogvesztes, drogos, illetve bárki. Még néhány SMS. Hali, írja Laci. Azok köpködik a hajléktalan lecsúszott vergődőket, akik nagyon nagy szerepet játszanak abban, hogy oda jutottak. Én is elváltam, és utána, aki csak tudott, belém rugott, még egyet, hogy milyen béna nyomorult vagyok, sőt, akiben bíztam, az húzott le utána, mert tudta, hogy rá vagyok szorulva. Meló, ingyen. Egyébként, ha itt tartunk az ingyen munkánál, számtalan hajléktalannal beszéltem, meg történeteket hallottam, hogy Ugye eleve, eleve kevés helyre veszik fel őket dolgozni, mert nagyon nehéz úgy megjelenni mondjuk egy állás hogy az embernél van egy nagy ilyen ö, 20 literes kizerszesz szatyort. Tehát így így viszonylag kevés helyre, ahova fel is veszik, rögtön vágják, hogy, hogy mi van, hogy hajléktalan az ember és tudják, hogy nem tud semmit tenni, és sokszor nem fizetik ki. Tehát dolgozik egy hetet, két hetet, vagy egy hónapot, és nem fizetik ki. És akkor, akkor megint könnyű mondani, hogy miért nem, nem mosakszol, miért nem veszel valami rendes ruhát, meg miért nem dolgozol. Hát, hogyha az embert mondjuk léptanyabon átverik, akkor viszonylag nehéz, nehéz. És még így is a hajléptanok, a legutóbbi felmérő szerint a 52-55% ez a hiba határ viszonyra rendelkezik. Tehát feketén általában alkalmi munkákat, a többiek pedig vasat gyűjtenek, kukáznak. Oldulnak. Ami nem kevesebb, mint a. Igen, <laughs> mint az a, is napi 12 az átlag, órás munka, sőt, tehát ez nem, nem kevesebb, mint az átlag, a, a keres vagy munkaképes lakosságnak az a sőt. Tehát egyébként szerintem a, nem dolgozik a lakosságnak ilyen nagy százaléka. Ez az egyik érdekes adat. Annak ennélre, hogy változatlanul én nagyon egyetértek Robival abban, hogy, hogy az emberi bánásmódot nem kell kiérdemelni. Tehát ahhoz nem kell dolgozni, és nem kell jó illatúnak lenni, hogy az emberrel, emberként bánjanak. Ez szerintem alap. Ugyanakkor tényleg érdekes, hogy egyszerűen az előítéletek annyira erősek, hogy mindenki csak hajtogatja ezeket a dolgokat, és igazából fogalmuk nincs. Tehát például erről szerintem az emberek nem tudnak, hogy a hajléktalan emberek több mint 50%-a dolgozik. Arról sem tudnak az emberek, hogy készült néhány évvel ezelőtt egy egészségügyi felmérés a hajléktalan emberek körében, az alkoholfogyasztásról is szó volt, és az az érdekes adat született, hogy, hogy elmarad a hajléktan emberek körében az alkoholfogyasztás, az, az átlag népesség körében az alkoholfogyasztás. Tehát kevesebbet isznak, mint az átlag magyar ember. De egyébként, Például... de egyébként én meg azt mondom, hogy amikor az ember a januári hidegben, vagy a februári hidegben így ö, tökéletes ö, Csodálatos kabátban, sapkával, sállal, legjobb túrabakancsal úgy érzi, hogy szanaszét fagy. Úgy, kö... úgy, úgy, hogy másfél órát tölt kint. Igen, tehát Nem ér, vagy vár, vár tíz percet egy buszra, akkor hogy várják valakitől, hogy végig tudjon csinálni egy ilyen telet az utcán, úgyhogy mondjuk nem iszik meg egy felest? Tehát, hogy így. Nem a... mondom, hogy az a jó válasz, hogy inni kell, és akkor minden rendben lesz, de ugye el tudom képzelni, hogy az embernek úgy kicsit úgy De egy Teljesen ö... jogos, csak még nem is igaz a okay, De Tehát... hogyha igaz is lenne, akkor is milyen Igen. alapon mondom, azt, hogy meg? Azok a hajléktalanok akkor... megfagynak, akik isznak télen. Tehát általában a tapasztalt hajléktalanok nem szoktak inni télen. És uh, hány százaléka Alszik mondjuk téren a hajléktalanoknak az utcán, azt lehet tudni? Hmm. Erre csak tippek vannak. Azt, azt tudom mondani, hogy, hogy a hajléktalanszállók ilyenkor 90% fölé mennek kapacitásban, ami azt jelenti, hogy, hogy, a, hogy a folyosókon is leterítenek ilyen zsákokat, meg ilyesmit. Tehát ilyen élhetetlen állapotok uralkodnak ilyenkor. De még mindig jobb, mint az utcán meg. Hát, igen, igen. Én, én nem tudom, hogy pár éve úgy hallottam, hogy valami 3500 körül van a, a, a fekhelyek száma amit a főváros fenntart, és van mondjuk 30 ezer hajléktalan, de ez azt jelenti, hogy azért minden tizedik embernek jut hely, ez lehet hát itt az országos meg a fővárosi adatokat ugye azért meg kell egy másztok különböztetni én, én azt hallottam, hogy 20 ezer a szám a Budapesten persze én úgy tudom, hogy senki nem tud erre biztosabban, tehát igen Aha. ilyen valóban vannak ilyen adatok is hogy lehetséges az, hogyha ha az emberek meglátnak egy koldus, egy koldust vagy meglátnak egy hajléktalant viszonygást undort meg megvetést éreznek, de meglátnak egy egy kóbor és összeszorul a szívük, és haza akarják vinni és azt azt érzik, hogy jajhát jaj, jajhát jaj, hát így meg úgy persze lehetséges, úgy ugyanúgy nem tesznek semmit, de a dolog annak a megélése az nagyon más, az alapvetően más, és azt gondolom, hogy egyrészt a, a, a, az elidegenedésnek a mértékében kéne keresni ennek a jelenségnek a magyarázatát, másrészt meg, meg mindenféleképpen kell, hogy legyen valami, valami, valami mélységes értékválság szerintem, ennek a dolognak a mélyén. Szerintem ebben az van, hogy, a, hogy az emberek úgy vannak vele, hogy a kutya, az, az egy szegény kivert kutya nem tehet róla, nincs gazdája, mert hogy ennek kell a gazda, ő neki rossz, de az ember azt tehet róla, ő, ő dolgozhatna, ő kiemelkedhetne emből. Itt, Tehát itt ugye. szerintem itt megint ez, ami... Az, az emberek könnyebben húzzák ki magukat és büszkék magukra, hogyha megvetik azt a hajléktalant. Erről van szó? Tehát ez, ez, ez nem, segít, egy, ez a, nem, ez egy nem egy a saját önképünk fejlesztésében? De, de ez milyen értékválság? Most nézd hogy Indiában a kasztrendszerben az érinthetetlenek a páriák, a sudrák, azok így évezredek óta megvannak, és tök normálisnak tartja az egész társadalom, Lát, hogy van az egy, a paletka, egy hindú rendszer, az, az maga egy fasizmus, tehát, tehát, tehát az már és, és akkor nálunk nincsen kasztrendszer, azt gondolod? Tehát, hogy nem süvegeled meg a, a minisztert, meg a, meg a gazdagbrókert, és nem rúgsz bele a ha hajléktalomban, hát ugyanolyan kasztrendszer van. Igazából itt arról van szó, amiről a műsorral beszéltünk, hogy nincsen társadalmi szolidaritás, tehát, hogy ugye ebben a gazdasági rendszerben mindenki magának kapar. Legjobb esetben is, és, és egyszerűen a másikat még lenézni sem érdemes, de itt igazából nem az van, hogy az emberek kihúzzák magukat, hogy belerúghatnak a hajléktalanban, hanem tényleg ilyen utca bútornak, ilyen utca akadálynak nézik őket, amik még bűzlenek is. És valószínűleg még jelent. támogatják is azt a, azokat az ilyen Helyi önkormányzati szinten időnként megvalósulni látszó terveket, hogy ki kell őket a városból takarítani. Tehát, Igen, főleg a választások. Úgy lehet megoldani a problémát, ha ezek nincsenek itt. Tehát hát nem nincsenek szem előtt. előtt. Hát olyan, mint a köztisztaság és kb. úgy állunk a szeméthez is. Tehát ha nem látjuk, akkor nem létezik. Tehát Igen. valahova eltakarítottuk, Isten tudja, hogy hova. Lehetséges, hogy kontinensnyi szemét hegyek úsznak valahol az óceánban, de az nincs a szem előtt, az minket nem zavar. Tehát az valahogy eltakarítani. És ugyanígy gondolkodnak egyébként a, a hajléktalanokkal kapcsolatban. És egyébként el tudom képzelni, hogy annak idején, mint ehhez hasonlóan gondolkodtak mondjuk az 50-es években a kulákokkal, vagy ehhez hasonlóan gondolkodtak mondjuk a kollektív büntetés idején, mit tudom én adott esetben akár a magyarokkal, Szlovákiában például, vagy Romániában például, vagy ugyanígy gondolkodtak a zsidókkal kapcsolatban. Tehát, hogy szem előtt vannak rohadt undorítóak, gyűlöljük őket, de hogy eltakarodtak, hát minket érdekel igazából, hogy mi van velük, hát valahol el vannak. Persze így nem is nagyon gondolunk bele abba, hogy most őket megolik, vagy sem. Hát azt majd tudja az állam, hogy velük mi a dolog. Hát kb. így vannak a hajléktalanokkal is az emberek. Igen, ez ez találó én, én úgy gondolom, hogy ez nem feltétlenül csak a hajléktalan emberekről szól. Világos, hogy, hogy, hogy nem véletlen, hogy őket úgyhogy az egyik, tehát ők az egyik csoport, akikkel szemben a legerősebb a megkülönböztetés. De én azt gondolom, hogy, hogy az embereknek az együttérzési képességével van kapcsolatban, és nem, nem hiszem azt, hogy egyébként olyan fényesen állnánk-e téren. Hát én azt gondolom, hogy ha az emberek közötti együttérzésről van szó, akkor, akkor nem csak a hajléktalan emberekről, vagy a hajléktalanságról, vagy éppen a szegényekről, Elbeszélni. Szerintem egyébként se vagyunk ebben úgy, de nagyon jó, hogy egymással együtt érezünk. A... Teljesen mindegy, hogy ez a családom belüli, vagy, vagy ez a... barátok ez a... közötti kommunikációról szól, vagy, vagy olyan csoportokról, vagy olyan emberekről, akik mondjuk különböznek tőlünk valamiben, vagy rosszabb helyzetben vannak. És szerintem ez egy, egyfajta belső állapot. Én azt gondolom, hogy amikor az ember rossz belső állapotban van, tele van erőszakkal, ami, amik a félelmeiből jönnek, most ez Foghatjuk a létbizonytalanságra, vagy egyéb félelmekre, akkor egyszerűen elveszíti az együttérzés képességét. És én, én ezt érzem, hogy, hogy rossz állapotban vagyunk, és ezért nem tudunk egymással együttérezni. De ez, ez vajon magyar sajátság? Ez nyugati sajátság? Tehát, hogy a, a, az európai civilizáció, vagy, a, vagy, vagy az, az egész emberiség van itt? Tehát, hogy nem, nem tudom, jó kérdést tettem fel nyilván, amivel lehet, hogy nem, nem tudunk választadni, de hogy gondolkoztatok ezen, hogy ez most így miért van így? Hát, én csak azt tudom hogy Nyugat-Európában, hát ugye sok minden van, de ebben például egy lépéssel előrébb vannak, tehát ott volt a 70-es években legkésőbb egy, egy közös társadalmi akarat arra, hogy emberek ne éljenek az utcán, ennyi. És ott megoldották, és ott most már leépítik azokat a kríziscentrumokat, amiket mi is leépítünk, csak hogy ott vannak szociális bérlakások, ahol az emberek tudnak élni, nálunk meg nincsenek, tehát csak ennyi a különbség a Leépítésben pont ott tartunk, ahol ők csak nálunk vannak emberek az utcán. Tehát <gül> <gül> pusztán csak ennyi. A hajléktalanok nem, vagy csak nehezen kapnak munkát, mert nincs bele bejelentett lakhelyük írja a pósnahat. Erről van szó, tehát hogy próbáljál meg úgy munkát szerezni, vagy arról van szó, hogy el lehet menni dolgozni, miért nem megyek dolgozni. Csak próbáljál meg úgy elmenni dolgozni, most kíséreld meg, hogy mondjuk egy munkamegbeszélés előtt, hogy hívják ezeket, castingnak hívják ezeket, nem ő, otthonról indul és szépen felfrissíted magadat, és szépen megborotválkozol, meg kis arc. Sesszel benedvesíted az arcodat, hogy ott illatozzálta a főnököd előtt, vagy lendő főnököd előtt, hanem mondjuk töltsél el egy-két-három éjszakát mondjuk a Ferenciekteri aluljáróban. Tehát ott heverészél egy kicsit. És mondjuk három éjszaka után szedd össze magad, és menj el a megbeszélésre. Vajon megkapod-e azt az állást, vagy sem? Gondolkodtál már ezen? Gondolkodtál azon, hogy milyen eséllyel kap valaki munkát, hogyha az utcáról indul, és milyen eséllyel, hogyha otthonról, kényelmes lakásából? Azt kérdezi az SMS író. Sziasztok, Robi! Te mit teszel? Ö, mit teszel értük? Nem teszel semmit azzal, hogy beszélsz róluk, ugyanúgy semmit sem adsz. Ö, ez, ez nem igaz. Igen, igen, igen, akkor itt a másik SMS író, aki azt írja, hogy ö, a keresetemet adjam nekik? Robi, az a megoldás? Te mennyit juttatsz nekik havonta? Ö, hát ö, ne add nekik a keresetedet, annyit adjál nekik, ha mennyit nélkülözni tudsz. Tehát, hogy így annyit adjál nekik, vagy a, tudod mit? Add oda annak a felét, amit nélkülözni tudsz. Vagy tudod mit? Add oda annak a tizedét, amit nélkülözni tudsz. Tök mindegyet. Hát kalkulál, osszátok, és adjál oda annyit, amennyit nem sajnálsz. Mert de... tudod mint adj, el, el van az egész társadalom hízva. Tehát olyan szinten túltápláltak vagyunk, persze rossz, rossz dolgokat is eszünk, de egyszerűen az a problémánk, hogy állandóan zabálni kell, már nem tudjuk hova tenni. És nem igaz, hogy nem tudsz neki adni naponta egy kifrit egy kefirrel, vagy egy, egy túlós batyut, vagy egy akármit. Szóval nekem ezt senki nem mondja, hogy ez nem fér bele a napi rutinba, hogy reggel azt a hajléktalan, akit minden reggel látsz az aluljáróban, annak adjál egy, egy üveg vizet, vagy egy akármit. Szóval. És itt, és itt a a másik SMS-ről, a másik pólus, és ha én éppen azért nem adok pénzt a hajléktalannak, mert én is potenciálisan azzá válhatok. Éppen erre, ezért adjál. Erre nekem szubjektíve az a válaszom, hogy <gül> akkor ne adj. Tehát ha, ha te, ha, de ezt most én ezt de nagyon haláltan olyan mondom, tehát ha ilyen állapotban vagy, tehát ha ilyen státuszban vagy, hogy minden forintra szükséged van, hogy megmaradj azon az egzisztenciális szinten, hogy ne veszítsd el a lakásodat, ne veszítsd el a munkahelyedet, holnap is tudjál enni. Tehát, hogyha minden forintra ilyen szükséged van, hogyha ilyen, ilyen státuszban vagy, akkor ne adjál. Akkor ne adjál, mert felelőtlen lennél önmagaddal szemben, felelőtlen lennél a családoddal szemben. Ha, ha, ha nincs egy filléret, ha nincs naponta 10 forintot, hogy odaad, akkor ne adj. Akkor nem, is, akkor nem is tőled várjuk azt, hogy adj. Én meg, én meg tudjátok, mit tapasztaltam, amikor hajléktalanokkal beszéltem? Hogy általában azt mondják, hogy inkább adnak azok, akik úgy szegényebbek, meg úgy rosszabb sorsban vannak, és sokkal kevésbé adnak, persze ez lehet előítélet, de a hajléktalanok részéről ezt tapasztalatnak mondják, hogy sokkal kevésbé adnak azok, akiknek ott van a, a 10 milliós autó a segük alatt, hogy egyszerűen aki, aki már ö, került ilyen helyzetbe, vagy került közelébe egy ilyen krízisnek, az sokkal jobban érzi, hogy milyen ott lenni, és az, az inkább ad, mert tudja, hogy segítenie kötelessége. Ez olyan, mint amikor az ember stoppol, akkor általában olyanok veszik fel, akik stoppoltak fiatalon, és megígérték, hogy ha egyszer lesz autójuk, akkor felveszik a stopposokat. Kicsit megint elterelném erről a pénzadásról a, a témát, mert én azt gondolom, hogy ott valakiben komolyan felmerül ez, hogy mit tud ő tenni, akkor, akkor sokkal, tehát sokkal többet lehet tenni, mint amihez hozzá vagyunk szokva, én azt gondolom. Tehát egy, az emberek kezdeményezés is egy olyan önkéntes csoport, ami pont azért jött létre, hogy mi nem vagyunk szociális munkások, és nem vagyunk szakértők, és nem vagyunk döntéshozó pozícióban, de pontosan ezt éreztük, hogy végtelenül be van szűkítve az embernek a mozgástere. tehát hogy kb. ez a kérdés marad egy átlag ember számára, hogy Adjak-e pénzt az utcán, ha valaki kér, vagy ne? És én azt gondolom, hogy ezek huszadlagos kérdések, mert közben élünk egy olyan rendszerben, amiben folyamatosan születnek meg azok a politikai és gazdasági döntések, amik meg fogják sokszorozni a jövőben a hajléktalan emberek számát. Tehát ne csak azokkal foglalkozunk, akik már most olyan helyzetben vannak, hogy eltöltöttek fél évet, vagy egy évet az utcán, és nyilván olyan lelki és fizikai állapotban vannak, hogy nagyon nehéz, vagy ha nem lehetetlen rajtuk segíteni hanem foglalkozunk azokkal, akik például most hiába dolgoznak, nem tudják a díjtartozásokat kifizetni, vagy, vagy valamiért olyan családi problémákkal küzdenek, hogy nem tudják a lakhatásokat fenntartani, akiket kitesznek az utcára, stb. stb. Tehát szerintem, hogyha valaki tényleg tenni akar, akkor foglalkozzon azzal, hogy mit csinál az önkormányzata, és foglalkozzon azzal, hogy kövesse, hogy a kerületében ne lakoltassanak ki családokat, tehát vállaljon szolidaritást azokkal az emberekkel, akik szegények, és akik elveszíthetik a lakhatásukat vagy tehát hogy, hogy én azt gondolom hogy nem, nem nekünk mint állampolgároknak nagyon jó lenne hogyha nem annyi lenne tényleg a mozgásterünk hogy, hogy adhatunk egy tízest vagy egy húszast és végignézhetjük hogy hogy születnek sorra azok a döntések amik nem oldják meg ezt a problémát és amik tényleg mindenkit érintenek Bávid egy válasz a felvetésedre vidd azt a kiflit hidd el, ordítani fog hogy neki pénz kell tapasztaltam nem kell kisarkítani. Ha akar, besétál egy építkezésre, és van munka. Ennyi, áll az ászló, írja a Mike. Tehát ez megint egy általánosítás. Én, én egy egészen más tapasztaltam. Oda Odavittél egy kifrit Mike, és valaki ordított, hogy neki pénz kell. Ez egy hajléktalan volt. Te most általánosítasz, meg... és azt mondod, hogy na, ilyen a hajléktalan, ilyenek azok mind. Tehát, és minden téren elkövetik ezt az emberek egyébként. De tudod mi az én tapasztalatom, hogy nem mindegy, hogy te hogy mész oda. Mert velem soha nem történt olyan, hogy elhajtott volna egy hajléktalan. Akár ha a félig megrágott kiflémet adtam neki, akkor sem, mert úgy adtam oda. Nem mondom, hogy én vagyok a szent, de azt mondom, hogy mindig úgy fordultam feléjük, hogy érezték, hogy őszintén és együttérzéssel. És hogyha kap bogaráztam a zsebemben, hogy, hogy mit tudnék adni, és kiderült, hogy 5 forintom van, és azt odattam, akkor is megköszönték mindig nagyon szépen, de kivétel nélkül mindig, mert érezték, hogy ennyim van, és ennyit tudok éppen odaadni. És lehet, hogy te úgy vittad azt a kiflit, hogy volt benned az a leereszkedő, vagy az a akármilyen megvetés, amit úgy az emberek szoktak táplálni, de azért próbáltál jó lenni, és adtál neki, és lehet, hogy ezt érezte, és azért hajtottál, de lehetséges, szóval hogy azért hajtottál, de lehetséges, hogy azért hajtottál, mert piálni akart, mert akart venni belőle magának egy üveg bort, és nem kiflit akart tenni. Lehetséges, hogy erről van szó. Lehetséges, igen, hogy alkoholista és hogy azzal segíthetél volna neki, hogyha sört veszel neki, vagy bort veszel neki, vagy páleszt veszel neki. És akkor mi van? És akkor nincs joga lakhatáshoz? És akkor nincs ahhoz, hogy emberi módon élhessen? Ez a kérdésem. Tehát, hogyha tegyük fel, nem jó neki a kifli. Ha nem jó neki a kifli, mert miért neked minden jó? Bármit a kezedben nyomok? Ja, te nem vagy olyan szar helyzetben? Ja, te válogathatsz? Ja, ő meg, azért, ő, ő, ő megörüljön annak, amit adsz neki? Mert ő nem ember, mert ő nincs azon a szinten? És ez egy hajléktalan volt, egy konkrét hajléktalan. Nem ilyenek a hajléktalanok, ilyen volt az a hajléktalan, akivel te találkoztál, csak te neked sokkal jobban esik, hogy általánosíthatsz, mert így megnyugtatod le el, hogy nem kell nekik adni, ilyenek ezek mind. Az az egy hajléktalan, az leírta a teszemedben a komplet hajléktalan társadalmat. Itt van még két kiváló SMS, az egyik itt van Tonyóé. Ha a kidobandó ruhádat vagy cipődet odaadod, már boldogok. Slac írja. Lekopogom. Jó szakember vagyok, és iszonyú erőfeszítéssel, türelemmel és kitartással találtam melót. Viszonylagos egyensúlyban érzek élek, de érzem, tudom, hogy bármelyik percben újra. újra borulhat minden körülöttem. Gondolkoztam, mit tennék, kiállnék az utcára táblával a kezemben, hogy villanyszerelő vagyok, de ez lakás nélkül nem hiszem, hogy menne. Egy vállalat, mint fölött. Egy vállalat, fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokalipszis RT. Néhány esemes. Iskolásként adtam volna egy zömlét, mert azt mondta éhes. Ő se kérte, inkább sörre kérte a pénzt. Mondtam, ha sört kértél volna, vettem volna. Tőlem ő többé nem kapott semmit. Gratulálunk, jól megleckésztetted. Az ilyenekre rá is fér. Hogy, hogyha majd sokat tanul, akkor majd hazamegy. Ö, ja, hogy nincs hova haza? Hát akkor majd elmegy valahova, na. Melóból hazafelé elég sokszor odaadtam a szendvicsem, amit nem ettem meg, de becsomagolt, tisztán, elfogadták, kirja LC. Szentvics volt, nem kifli, de kiabált. Százas szoktam adni, mert nagy a szám. Nem értem. De a szívem is. Aha. Az mindig kell. Ha 30 évig dolgozom, például egy házért, miért nem sajnálnak? gratulálunk, de tényleg csodálatos. De én sajnálok, a... hogy 30 én évet is, dolgozol egy is. házért. De nem, én pedig büszke vagyok rád, és igazából annyira örülök, hogy nem olyan vagy, mint az a söpredék, amelyik, amelyik kint van. Hát nem is véletlen, hogy neked van házad. Látod, ilyen kemény voltál. Legyenek ők is ilyenek, és ha nem ilyenek, akkor pedig rohadjanak meg, gondolom, hogy ez a tanulság ebből, amit írtál. Én alapvetően önző vagyok, írja Radírpók. Ha autóval végighajtok, és csak fejenként adok egy százast a hajléktalanoknak, kevesebbet nem adnék, akkor az az az út nekem kb. 1500 forintba kerülne. Vagy szelektáljak? Mi alapján? Keddezi Radírpók. De én, a dírpók én úgy sajnálom, mert a benzinre is egy csomót kell költeni a parkolási díjra is. Ja, és, ja. és most képzeld el még, még 1500 forintot ki kéne köhögnie naponta. Ezek ja, ja, ja, a de... büdös hajléktalanok. Nem hogy mi alapján a dírpók. Szelektál bármi alapján. Ez az ami világ van bízva, és ez, ez a csodálatos benne, hogy amineket tetszik. Nem tetszik a bajszos, adja a szemüvegesnek, nem tetszik a szemüveges, adja a rövidgatyásnak. Tök mindegy, bármi alapján, szelektáljál. Pont ez a dolog, hogy diszkrimináljan, csak egynek adja itt szívást. Pont Elég, és mi az, hogy ha mindegyiknek adnék? Nem kell mindegyiknek adni. Adjál egy százas tejnek. És ez is már milyen, hogy kevesebbet nem adnék. Tehát semmit nem ad radírpók könyörgön. <gül> és érzetesket és ez bírom, hogy ki magát, és azt mondja, hogy én szászúrintnál nem adnék kevesebbet. Annyit megadok, nem adok, adok, akkor a többinek nem adhatnék. Na. Radírpók, én meg tízezernél nem adnék kevesebbet, Ladát, annyit azért már mégsem adok nekik. Egyszerűen jobban érzem magam, amikor adok. Kívánom mindannyiunknak ezt az érzést, írja az SMS író, aki lám felhasználja a saját maga épülésére ezt a dolgot. Egyébként ez, ez érdekes felvetés, hogy így igazából nincsen önzetlenség, csak kétféle önzés. Van Van a, a jóízlésű emberek önzése, akink inkább adni szeretnek, meg van a rosszízlésű rossz és kapsi emberek önzése, akik inkább kapni szeretnek. De végül is minden, minden, minden emberi cselekvésnek, ami ilyen az önzés van, azt jó, hiszem, hogy ez számít. Akkor, akkor, akkor milyen önzés? és hívta életre a, az emberét, Tehát akkor erről hogy mennyire vagyok Jobb érezni. Jobban érezni magatokat egy olyan országban, ahol nem láttok emberi szemetet az utcán. És tesztek is hát azért. Nem, nem fogalmaznék így. De én azt gondolom, hogy engem ugyanaz, ugyanaz súlyt, mint másokat. Csak sokkal szerencsésebb helyzetben vagyok. De ha például az történik, hogy egy kerületben patkarfákat ilyen elválasztókat szerelnek fel a padokra, ilyen olyan indokokkal, de hát nyilván mindenki tudja, hogy miért, azért, hogy halléktalan emberek ne tudjanak ott elhelyezkedni. Metró aluljárokban is volt, hogy egymás metró kivették a középsőket, és akkor nem lehet ráfekülni. Igen, én, én azt az. gondolom, hogy ez egyrészt uh, részleteiben, vagy praktikusan nagyon egyszerűen megmagyarázható, másrészt azt gondolom, hogy mégis mutat egy olyan folyamatot, ami, aminek hozzám is köze van. Tehát, hogyha bizonyos emberek kívánatosak a köztéren, más emberek nem, Hogyha, hogyha bizonyos embereknek a, a szava és a mondjuk a politika be, politikai befolyása és a hatalma fontosabb, mint mások. Tehát, de, de, hogy ezek olyan dolgok, amik, amiknek nem csak hát a asszinti, emberekhez hogy... van közük, hanem hozzánk. Tehát szerintem mi mindannyian azért csináljuk ezt. Ráadásul ez csak... azt jelenti, amikor, amikor a padokat így eltávolítják, hogy pénz alapján szelektálnak az emberek között. Tehát pénz alapján valaki fontos, és valaki nem fontos. Igen. és akkor Ha miért én várjuk feküdnék el... le, akkor biztos nem zavarnának el. De hogy miért várjuk ezek után, Felnagyítva ezt a kérdést, hogy, hogy a, a politikusok mondjuk tekin tehát bevegyék a mi problémáinkat, amikor nekik ilyen, ilyen nagy gazdasági érdekcsoportokra kell figyelnünk. Hát mit számítok én, nem igaz? Tehát ugyanannak hmm. vagyok az ő mint az én szememben a hajléktalan. Ki a szart érdekel a szándék? kérdezi Ihar. És a csövesek hány százaléka jussz saját hibából oda? És ne válogasson, ha kap valamit. Nincs olyan helyzetben. Írja Ihar. Na most, iharén kíváncsi vagyok arra, hogy például mit szólnál, ha mondjuk egy zárcobában lelennél lennél kötözve, és én oda mennék hozzá, és azt kérdezném, hogy mit kérsz, és mondanád, hogy szendvicset, és kapnál tőlem egy rohadt nagy pofont, és azt mondanám, hogy ne válogass. Nem vagy abban a helyzetben. Érted, érted a helyzetet? Próbáld meg ebbe beleélni magad. Tehát, hogy ki vagy szolgáltatva, az a helyzetet. És ha ki vagy szolgáltatva, akkor, akkor nem válogat, tehát akkor, akkor azt azt kap, Tehát, hogy mondjam. Akkor a... már ne is legyél ember. Igen, igen. Tehát, azt gondolt, hogy ő más, mint te? Tehát neked jogod van ahhoz, hogy válogass, mert te neked jobb a szociális helyzeted? Neki nincsen joga? Ő elvesztette a jogát ehhez? Tehát ez a kérdés, hogy te őt egy, egy alsóbb rendű tényleg egy ilyen érinthetetlennek érzed, vagy úgy éled meg, hogy ő egy, egy alsóbb kaszt? Ő nincs abban a helyzetben, hogy válogasson, köszönje meg alázatosan, amit kap. És akkor ide tartozik, hogy nézzük meg, hogy kiből lesz a hajléktalan. Ugye tudjuk, hogy például állami gondozottakból lesz hajléktalan. Ők aztán igazán nem tehetnek róla, hogy nincsenek szüleik mert ugye azt az ember általában nem el, elhajtja őket egy-két hetesen, így elküldi a szüleit, hogy nekem nincs rátok szükségem, hanem őt valahogy lepattintják, és akkor úgy nő fel, hogy nincs senkije, semmilyen hátországa. Mondjuk egy átlag embernek meg van. Vannak rokonai, vannak jó barátai, és akkor azért úgy számíthat rájuk előbb-utóbb valamilyen, valamilyen örökség is üti a markát, és akkor egy kis... Félig meddig stabil egzisztenciát tud hozni, de aki, aki, aki állami gondozásban nő fel, annak semmilyen nincsen. Tehát ilyen pár tízezer forinttal az utcára teszik, és akkor viszont látásra. Hogy várod el tőle, hogy ugyan, ugyanúgy tart az életben, mint te, hogy ugyanolyan magabiztosan gondolja azt, hogy, hogy, hogy úgy megküzdöttem azért a lakásért, amit az anyám hagyott rám. Ezt, ez milyen alapon? Itt van két SMS. Vettem két pogácsát, az egyik elég volt, írja Otto. A másikat egy hajléktalan... Ö... A másikat egy hajléktalan volt, látszott a szemén, hogy ez volt az első kajája, aznap. Nagyon megköszönte. Aztán itt van, itt van Orsi. hom lesz volt, Amíria. Éterre kértünk, nem adtak. Inkább azt mondtuk, sörre kell, adtak. Így gondolnak az emberek a homelessekre. Nem kéne általánosítani úgy, úgy a, a szendvicssel, vagy a zsömlével, vagy a kiflivel kapcsolatban. Azért, mert egy homeless elhajtégez, mert neki nem zsömle kell, nem kiflik kell, hanem mondjuk sörkéne, vagy Isten tudja, mire kell neki a pénz. Azért miért, még, mert több pénzt szeretne kapni, és nem kifrit vagy zsömlét, az nem jelenti azt, hogy az összes homlest el fog hajtani. Hogy te már a zsömlével ne házajál a homleszeknél, mert azzal te már nem tudsz segíteni. Akkor ott, annál a homlesznél nem tudtál segíteni. Ez pontosan olyan, hogy én egy szakállas gyerek vagyok, pofán váglak, legközelebb megy feléd egy szakállas gyerek. Nem az a tanulság, hogy előbb te. Az egy másik szakállas gyerek, érted? Másik. Nem mindegyik olyan agresszív barom, mint én. Az lenne a kérdésem mindenkihez, aki az SMS vonalnak a másik végén pötyög, illetve mindenkinek, aki telefonon hívhat minket, vagy akar hívni minket, hogy vajon tudják-e a különbséget? Mi a különbség szükséglet és vágy között? hogy az együttérzésnek igazából az az alapja, hogy azt belátod, hogy azt megérted, hogy ami neki nincs meg, ami neki a hajléktalannak hiányzik, az egy alapvető szükséglet, ami neked megvan. Tehát nem egy, nem együttmérik mondjuk a te nyaralásoddal, a te autóddal, a te DVD lejátszóddal, vagy a gyerekjátékával, mert ezek mind vágyak. Ezeket a társadalom generálja benned, ezek nem szervez szükségletek. Az, ezek nélkül lehet élni. Tehát amikor úgy érzed, hogy hát megérdemlem azt a kis nyaralást, hát adjam a hajléktalannak. Hát megérdemlem azt az autót. Most azt kell érteni, hogy az az autó az egy játékszer, az egy hobbi. A nyaralás az egy élmény, egy adventure. A, a, a lakás az, hogy otthon, hogy van hova menni, hogy nem fagy meg. Hogy nem döglik meg az utcán és nem fagy rá a ruhája az szükség lett. Egy másik kategória. Ezek között a kategóriák között kell tudni a különbséget. Kell érteni a különbséget. Tehát gondolj bele abba, hogy mit szólnál, ha nem engednének ki vécére? Mit szólnál, hogyha nem ihatnál, amikor szomjas vagy? Mit szólnál, hogyha kiszipa, kiszivattyúznák a levegőt onnan, ahol vagy? Mit szólnál? Ilyen Ilyen mértékű szükség lett a lakás. Ilyen mértékű szükség lett. Tehát azt értsed meg, hogy anélkül nem lehet élni. Nem egy kategória. Én nem mondom, hogy vonjad meg magadtól a kényelmi javakat. Pusztán azért, hogy adhass. De mindenkinek csörög a zsebében néhány fölösleges forint. Nem mond hogy nem. egy 30 30 az SMS számunk, amin a meglátásaitokat közölhetitek velünk, illetve egy a telefonszámunk, amin élőben adunk betiteket, mint például most. Hello halló! Sziasztok, turcsán János vagyok. A adásba kerültem. Adásban vagy. Nagyszerű, sziasztok! Üzenném azért annak a néhány embernek, aki úgy gondolkozik a hajléktalanokról, mint itt az esemest, akit beolvastatok, hogy menjen el építkezés. Hát egy ilyen hőhullám után, ami most volt, és ő neki csak azt kellett megválogatnia, hogy milyen ásványvizet vegyen. A szerencsétel hajléktalan, aki inni nem tudott és enni nem tudott, hogy menjen el dolgozni. És az aszfalton él? És az asztalon él. Ott hány van, fok van, az nem az, az nem 40 az, ott fok. volt. 50-60 fok van. Uh -huh. Ez az egyik fele, a másik fele, hogy mi lakásfártságlás előtt vettünk föl két személy, kölcsön, stb. stb. Hát nem sok híja volt, hogy utcára kerüljünk. Tehát nem olyan nagyon nehéz ám hajléktalanná válni, mint azt is sokan gondolják. Ő azt hiszik, hogy mindenki elissza a tén, stb. stb. Ez hülyeség, ez nem így van. Szóval nem, nem olyan nehéz, ennyit akartam mondani, köszönöm. Szükség. Köszönjük szépen! Én nekem az jutott eszembe, hogy van, aki aki így egész közel kerül ahhoz, hogy hajléktalan legyen, tehát, hogy itt tényleg akár egy lakásítel kapcsán, így meg ennek a szele, és lehet, hogy, hogy később ezt így el akarja folytani magában, el akarja temetni miért, Hát nem, nem akarja azt hinni, hogy ő, hogy ő ki van szolgáltatva, és ezért találja ki magának ezeket, hogy alkoholizmus miatt, meg nyerőgépezés miatt, meg akármi miatt kerülnek az emberek az utcára, mert nem akar azzal szembesülni, hogy vele is megtörténhet ez bármikor. Let egy önvédelmi mechanizmus, ami, ami tökéletesen úgy működik az emberben. Ez, ez zseniális meglátás, ez tényleg, ez tényleg rohadtul így van. Tehát, hogyha együttérző vagyok a hajléktalannal, akkor azzal mély lélektanilag, önmagam számára is elismerem, hogy van bennünk valami közös. Az együttérzésem az valahol beláttatja velem, hogy ez az ember, ez egy eleset, ez az ember, ez ezzel ez megtörténhetett. Ez, ez, ez, ez az ember, ez méltó a szánalmamra, méltó az együttérzésemre, méltó a segítségemre, kvázi velem is megtörténhet ez bármikor, és ez felszabadította bennem egy mélységes létszorongást. Viszont, hogyha én őt megvetem, hogyha én őt lenézem, hogyha egy másik kasztnak tekintem, amely kasztok átjárhatatlanok, attól egy magabiztosság érzetem lesz, és az lesz a megélésem, hogy velem ilyesmi soha nem történhet meg, és ez egy kényelmes és boldog érzés. Ezzel az élménnyel kecsegtett minket, ha megvetjük a hajléktalant, és nem adunk neki. Szóval Ugyanakkor csak, bocsánat, hogy csak, hogy csinálják egy kis reklámot az együttérzésnek. A, a jó oldala viszont az, hogy amikor együttérzek, akkor nagyon-nagyon sokszor érzem magam szerencsésnek. Velem például nagyon sokszor történik az, hogy ismeritek ezt, hogy az ember jár kell, aztán így hazamegy, a legnagyobb természetességgel beteszi a, a zárba a kulcsot, otthon elhever, biztonságban van, jólétben van, nyugalomban van, minden az övé, tehát van egy ilyen bázisa, és akkor egyszer csak az ember kapcsol, hogy ez egyáltalán nem természetes, hogy ez nekem adva van, és hogy én például sok, sok uh, talán írokkal, meg sok uh, ilyen véleményt megformáló ellentétben, én egyáltalán nem érzem azt, hogy ez az én érdemem. Én, én azt gondolom, hogy én, hogy, én, tehát, hogy én be ebbe beleszülettem, És nem azért, mert nem dolgozom, mert is dolgozom, és nem azért, mert nem. De tudok dolgozni, lehetőségem van rá, úgy, úgy neveltek, úgy oktattak, úgy tett, hogy. De, de ez, is, ez, a, is, egy, van, de ez is egy érdekes eddig. lelki mechanizmus, hogyha úgy érzed, hogy ez nem a te érdemed, akkor nem azt érzed, hogy ez az enyém, hanem azt érzed, hogy ez pillanatnyilag nálam van. Ez és sokkal könnyebben ilyen, Ez ilyen esetleges, tehát én érzem ennek a dolognak az esetlegességét. Igen, de ezért is adod és, könnyebben, nem? És, tehát, hogyha ha azt érzed, hogy az enyém meg, megdolgoztam hát, érte az lehet. én személyiségemnek akkor a kiterjedése, akkor ragaszkodsz hozzá. hozzá, ha azt érzed, hogy ez tulajdonképpen most nálam van ez egy szerencsés eset, akkor sokkal könnyebben szabadulsz meg tőle, és sokkal könnyebben adódod és most nem a pénzről és a szendvicsről, és a keféről és a sörről van szó, hanem az együttérzésről. Igen. Úgyhogy azért mondom, hogy hogyha esetleg valakinek kedve tudok csinálni ezzel az együttérzéshez, mert az viszont szerintem egy nagyon érdekes érzés, amikor az ember szerencsésnek érzi magát. Tehát, én hogy nagyon... ki kilép abból a mechanizmusból, hogy de mi kéne még, és mi az, ami nem jött össze, és mi van, ha ez nem sikerül, és hogy érhetném el még azt, is és hogy mire lehet panaszkodni, hogy tulajdonképpen azt is tudatosíthatjuk magunkban, szerintem legtöbben, hogy mennyire szerencsések vagyunk. Há, és igen, ez egy, -egy a... egészen szerencsés lelkiállap. ebben az országban nem lesz népszerű azt hiszem. Jó, én nem, nem úgy állnánk hozzá, hogy mi mindenem nincs meg, hanem éppen azt mondanánk, hogy mennyi mindenem van. Tehát <gül> mennyi minden kincsem van, amiről eddig nem is vettem tudomást, és jó. Lehet, hogy egy hajléktalan kapcsán ébredek rá, hogy milyen izzlatosan szerencsés vagyok. Elképesztő mennyiségű SMS kapunk, én ezt nem gondoltam. Én komolyan azt gondoltam, hogy az embereket ez a téma különösebben nem érdekli, pont leszarják a hajléktalanokat. Percenként kapunk körülbelül 15 sms így nagyon nehezen is tudok szelektálni. A sör meg a feles, az szükség kérdezik, kérdezi kalapúr. Igen, kalapúr, ha, ha, ha alkoholista vagy, akkor szükség lett. Igen. Az alkoholistáknak azoknak tényleg szükség lett. Egyébként ha lenne bármi, ami motiválja őket, nem pedig a holnapi, holnap rengeli ébredés az aluljáróban, akkor lehetséges, hogy képesek lennének abba hagyni az ivást. De próbáljál meg úgy absztinens maradni. Próbálj meg nem alkoholistává válni úgy, hogy végigcsinálsz az utcán egy telet. Komolyan, Próbálj. Nem, nem csak ezt, tehát az alkoholnál a, a leszokási ráta az 10 os az azt jelenti, hogy 10 alkoholistából egy tud lejönni a szerről, úgyhogy nem kell őket annyira okolni, egyébként rácsúszni sokkal könnyebb, ebben az országban vannak 1 millióan, tehát nem, nem kell azt mondani, hogy én nem vagyok, alkoholista az a személyek megérdemli, minek hiszik, álljon le róla, szóval ez nem ilyen, nem ilyen egyszerű gyerekek, egyébként nem lehetne az alkoholról is csinálni majd egy műsort szerintem bőven, mert az is gyönyörű, de szerintem az is jó lenne, ha viszont most arról beszélnénk, hogy mégis itt ez az ami amit ti képviseltek, ez, ez mit csinál? Mert most egy nagy általánosságban átnéztük, hogy hogyan viszonyulnak az emberek a hajléktalanokhoz, meg hogy mi mit gondolunk a hajléktalanságról, de hogy, de hogy mit tesztek ti a hajléktalanság ellen. Igen, hát ahogy mondtuk elsősorban, mi nem karitatív funkciókat látunk el, mert éppen azt szeretnénk az államból kipasszírozni, hogy ő lássa el ezeket végre rendesen, és hogy ne építse vissza ezeket a tevékenységeket, ami mostanában annyira divatos. Hát háromfajta tevékenységünk van, az egyik az, az ismeretterjesztés, illetve társadalmi szemléletformálás lenne. Hát Mind volt a filmklubunk. Amikor? Igen, ez a ti tevékenység. <gül> ez a ti tevékenységgetek is. Volt filmklubunk, most álltunk össze egy oktatási anyagot, amivel középiskolában megyünk házani osztályfőnöki órákra a Illetve Film, filmklubban mit vetítettetek? Dokumentum dokumentumfilmeket filmeket vetítettünk a hajléptalanságról. Nagyon jó dokumentumfilmek vannak Magyarországon. Ezeket meg lehet még nézni valahol? Amúgy. Hát, nagyon ritkán a Magyar Egyen adnak. Um, Nálatok ilyen vetítés nem lesz még, és ha lesz, hol lesz? Biztos, hogy lesz és valamikor, mikor lesz. de ez a következő évben szeptembertől lesz az eltelágymányosi kampuszán. A honlapunkon a wwwazutcaemberenet mindig lehet tájékozni. Azutcaembere.net, aha. Anna írt nekünk Sziasztok! Én családi okokból lettem hajléktalan, de a párom, aki akkor már ismert, kitartott mellettem. Sikerült talpra állni, hála neki és az oltalomnak. Azóta két éve van normális meló, melóhelyem és családom. Ha valaki akar és van segítsége, az föl tud állni, írja Anna. Igen, itt a hangsúly szerintem van segítségem, mert, mert tényleg a halléptalannak lenni nem csak azért rossz, mert az ember az él, hanem azért, mert iszonyú magányosságban élnek. Tehát a halléptalannak túlnyomó többségének egy barátja van, a Józsi, akinek nem tudja a családnevét, és három havonta változik. Tehát, tehát gyakorlatilag nincsenek állandó kapcsolataik. És ezért iszonyú nehéz kikezd ebből. Beszéljétek egy kicsit erről a erről a lakhatáshoz való jogról. Hogy milyen, milyen lehetőségeink lennének, hogyha akarnánk ebben az ügyben tenni bármit. Ki kéne írni talán egy népszavazást erről? Vagy nem? Hogyan lehetne rákényszeríteni? Már más eszközt én nem tudok elképzelni, hogy rá lehessen kényszeríteni a hatalmat arra, hogy ismerje el. És úgy gondolom, hogy a lakhatáshoz való jog az tényleg egy alapvető emberi jog. Tehát olyan, mint a tiszta levegőhöz való jog. Tehát ez egy szükség. Hát végül és ez az élethez való joggal egyenlő szerintem, és tehát, az, hogy... az emberi méltósághoz való joggal. Tehát igazából abszurd, hogy azt ki van mondva, hogy ahhoz van jogunk, de a lakhatáshoz való jog. mit jelent ez a jog? Mit jelent az emberek a kérdés, hogy mit jelent az élethez való jog ahhoz, hogy hazamenj, ha mínusz 10 van. Ez a kérdés. Igen, a lakhatáshoz való jognál átlába sokan a szemünkre vetik, hogy de hát, hogyha mindenkinek lakást adunk a feje fölé, amiért más 30 évig fizeti a lakásitát, nem. Tehát ezt mi is belátjuk, hogy ez csak ideális esetben lenne jó, de Magyarországon, az egész Európai Unióban masszívan alacsony a szociális bérlakások száma, Ugye a rendszerváltás után az önkormányzatok hajlamosak voltak eladogatni az addigi bérlőknek a bérlakásokat, és Magyarországon nagyon-nagyon kevés a bérlakások aránya a lakásokon nincsen, belül. Nincsen tehát gyakorlatilag nincsen lakhatás. Igen. Tehát csak magán, magántulajdonban vannak a lakások. És ezért piaci, alak, tehát piaci áru albérletek vannak. Ami van, viszont lak, tehát sokkal nincsen. magasabb. Igen. Tehát az, az van, aki számára megfizethetetlen, sőt egy egész normális egzisztenciával is nehéz egy, egy közepes albérletet kigazdálkodni. És más országokban van, van olyan, hogy a, a, a lakás lakások számának ha, tehát lakások, lakásállomány akár 30 vagy 40% a szociális bérlakás Hollandia például Hollandia például ők mondjuk nagyon elől vannak De érdekes és hogy skandináv valami... országok még ahol, és ahol egyébként törvény garantálja tehát máj, már helyi szinten is hogy egy adott önkormányzat lakásállományának minimum hány százaléka kell, hogy olcsó lakhatást legyen. Ez olyan érdekes, ha bármiről beszélünk ebben a műsorban, és egy pozitív példát kell hozni, akkor az vagy Hollandia, vagy a skandináv országok. És érdekes módon mindig azt szokták mondani, hogy de hát gazdaságilag nem fér bele így, így nem működne, szóval nem lehet kigazdálkodni. És, érdekes és módon a, ezek is a legjobb, engem. a A legjobb jó, legnagyobb jólét ezekben az országokban van Európában, ezek valahogy mégis ki tudják gazdálkodni, mégis belefér. Nem ettől megy tönkre egy állam, hogy az embereknek. Hát sőt, és nyilván sokkal jobb, jobb, hogyha már a termelést nézzük, akkor logikus, hogy jobban termel az a, az alakos aki, aki emberi körülmények között él. Igen, akkor jobban a kép, jobban fogyasztni. Csak az a vaj, hogy nálunk a legkeményebb neoliberalizmus van, ami úgy gondol, hogy, hogy a legtöbbet kell kisajtolni az emberekből, és van egy olyan Eztán szint, ahol nem éri meg nem foglalkoztatni. Uh -huh. Tehát azt mondom, hogy van egy százalék, aki lemorzsolódott, és abban már egyetlen forintot sem tesz bele, sem az állam, sem a cégek, sem senki. Az, az, sőt, már ott az nekik a jó, ha minél hamarabb eltűnik a színről. Tehát, hogyha a lehető leghamarabb bedarálja a rendszer, és eltűnik, és nincs tovább probléma vele. Egyszer egy hajléktalan, írja az SMS író, kért pár forintot. A barátom leszámolt neki egy forintosonként 8 forintot. Én nagyon szégyeltem magam, az ember majdnem pofán verte a haveromat, a pénzt eldobta. Hát igen, van, van hétköznapi fasizmus, ez létezik, és, és bizony vannak emberek, akiknek a számára a másik ember nyomorúsága semmi más, mint egy jó mulatság, olyan, mint egy jó tévéműsor igazából. Szerintem egyesével leszámolni 8 forintot egy forintossával az megalázó, és hogyha ez bárki csinálne velem, én is lehet, hogy nem. Én mindig adok és lelkiismerest furtalást érzek, ha előbb vált a lámpa, és nem bírom odaadni azt a pár forintot. Van kispesten egy öreg cigány akit nagyapámnak is elfogadnék. Sokszor azért kerülöm, hogy adhassak neki. Azt nem értem. Kerül. De hát, hogy kerül, kerül ja, azért nem kerül, kerülök. Nem. Igen. <gül> és mégis szemét vagyok, mert tudom, azért teszem, mert félek. Mindenem megvan, de nem egyszer arra ébredek, hogy az utcára kerültem. Orzalmas. De egyébként tényleg, ha csak az önzést nézzük, nekem is jobb lenne a, a közérzetem, ha nem kéne hajléktalankat átlépnem az aluljáróban. Tehát, hogyha ha mindenki adna egy keveset, összedobná a társadalom, mondjuk ideális esetben lenne egy elosztórendszer, de mondjuk ez nincsen, akkor, akkor mindenki venni a fáradtságot, hogy naponta 100 forintot adjon, akárkinek, aki szembe jön vele, és szükségem arra, akkor nem kéne átlépnünk őket, nem lenne büdös a, a villamoson, amitől mindenki az SMS-t felállandóan fel állandóan kiakad, hogy ilyen büdösek a villamoson, nem lehet leülni, és akkor valahogy, a, valahogy ez a társadalom jobb lenne, és lehet, hogy többet mosolyognánk. Szóval nem tudom az összefüggéseket, illetve az eszközöket. Sajnos ezzel nem értek egyet, mert, Na, mert én úgy gondolom, hogy az egyéni karitas fent tudja tartani, de nem tudja javítani ezt a rendszert igazából. Tehát tehát itt igazából szerintem mindenképpen egy társadalmi hát szemléletváltásra van szükség valamint politikai akaratra arra, hogy ez, ez magasabb prioritás legyen, tehát hogy fontosabb legyen ez a téma. És csak így lehet gyökeres változást elérni. Mert hogyha nincsenek otthonok, akkor, akkor az emberek tényleg az utcán maradnak ennyi. A hajléktalan szállóról nagyon könnyű az utcára kerülni. És van egy ilyen fluktuáció tényleg, hogy hogy egy időre összeszedi magát az, az adott hajléktalan albérletbe költözik, de akkor utána megint kirúgják a munkáiről, vagy átverik, és akkor ki visszakül az utcára. Hajléktalan szálló utca, albérlet, tehát így nagyon sok ember fluktuál, így. Ami a, mi a lakás? kérdezi Laci. Ott nyugodtan sírhatok, senki nem látja a nyomorom. De az utcán sírni? Még az sem lehet. Zsola írja. Összeszedtem otthon egy ruhát meg cipőt. Van valami elosztó, ahol ezt leadhatom? Mert nem akarom levinni az aluljáróba és kiválasztani egy-két hajléktalant. Hát én azt javaslom, hogy, hogy keressen fel a hajléktalan szállókat, és kérdezzem meg, hogy, hogy van-e rá szükség, vagy most milyen ruhára van szükség, mert ez is változik. A honlapunkon www.azutcaembere.net van egy ilyen hasznos info nevű rész, ahol fel van sorolva az összes budapesti szálló az elérhetőségeikkel együtt, és akkor ott, ott hát nehézen kégy hozzá közelesült, és kérdezzen meg, hogy tudnak-e ruhát fogadni. Én azt javaslom egyébként ezen kívül, hogy mindenki, aki tud és teheti, protestáljon a 13. kerületi fasiszta önkormányzatnál, amelyik kitiltotta a hajléktalanokat, illetve a koldus, koldus törvényt hozott, hogy abban a kerületben, az utcán ne lehessenek emberek a reggel 6-tól este 10 mm -hmm. Halló, halló! Hello. Haló! csokolom? Jó napot kívánok! Tessék csak! Lehalkítsam a rádiót? Mert visszhangzik. Tökéletesnek. Nem, nem zavaró? Nem. Jaj, nagyon meglepődtem, hogy bekerültem. Köszönöm szépen. A hajléktalan témához szeretnék hozzászólni, hogy végeztek-e olyan felmérést, hogy a nők-férfiak aránya hogy alakul? Mert én, ahogy megyek az utcán, több férfit látok, mint nőt. Na most eh ehhez a témához olyan gondolatom támadt, hogy vajon miért több a férfi és kevesebb a nő, mint hajléktalan. És van valami tipje? Igen. A múlt heti adások egyik adásokban pont arról beszéltek, és ahhoz kapcsolódik a téma, hogy a nő és a férfi viszonya milyen. Hogy a férfiak lenézik a nőt, Szolgának tekintik, stb. Tehát hogy egy alsóbb rendű lénynek tartják a nőt a Jó, jó az az az ez az általánosítás. Ki volt, aki ezt a szájára vette amúgy? Csak nem robi. Ö, nem jegyeztem fel, nem vettem fel kapcsolatára, nem tudom is játszani, hogy kimondta, de általában, hogy a férfi, ugye, a, a nő felett áll. Hát de én azt gondolom, hogy én azt gondolom, hogy ez egy meglehetősen férfi jogú társadalom. Ezt így kimerem jelenteni. Igen, igen. Én ja, most ehhez azt szeretném csak mondani, hogy én egy öreg nyugdíjas asszony vagyok, elég sok családot ismerek, és beszéltem még olyanokkal is, akiket nem ismerek, csak sorbanállás közben hallom, hogy beszélgetnek, hogy a felnőtt fiú, és általában a fiúkról beszélnek, 20-30 éves korú felnőtt fiúkról, saját gyerekükről, hogy hogy viselkednek. Számtalan helyről hallom azt, hogy ha megszültél, hát akkor tarts el. Nem jár dolgozni, mert akkor kell, reggel korán kell felkelni. Hát az egy kényelmetlen dolog. Uh -huh. És olyan családok, ahol ezek a felnőtt fiú gyermekek nem ismerik egymást, hogy honnan mondják ugyanazt a szöveget. Tehát azt megnézni, hogy a mai fiatalok hogy viszonyulnak, a jelenlegi munkanélküliséget pedig van végzettségük, ha egy egyetemista azt mondja, aki napköz, ő, nappali takozatos, és azt mondja a szülőjének, hogy addig köteles vagy eltartani, ameddig én tanulok. És ha én 30 éves koromig akarok, de akkor is, és egy félért se hazaadni, nem dolgozni mellette, mert micsoda dolog. És hogy, jel... hogy következik ebből a hajléktalanok körében előforduló úgy, több férfi? Igen, úgy hogy legtöbbnyire a fiúk, akik most 20 évesek, végzettségük van, szakmájuk van, nem akarnak menni dolgozni, az öreg nyugdíjas szülőknek a halálára várnak, hogy ne hogy az hajléktalanként. És hogy kerülnek az utcára a férfiak hajléktalanként? Ilyen módon? Úgy, nem látjuk az összefüggést? Igen, úgy, hogy azt kellene megnézni, hogy a férfiak, hogy viselkednek családban, mert általában a nők maradnak a lakásban, hogy vajon mi az oka? Uh -huh. Mert egy általános viselkedés a férfiak részéről, hogy a mai napon is a nőket szolgának tekintik, ha olyan kijelentést tesz egy éves kölök, hogy a nőt arra teremtette az Isten, hogy, al hogy alázatos szolgálja legyen a férfinek, és úgyis viselkedik, és semmit nem csinál. Még nagyobb, semmi... még nagyobb baj, hogy ezt egy csomó nő el is hiszi. Köszönjük szépen. Egyébként ebbe érdemes foglalkozni ezzel a, ezzel a felvetéssel. Tehát, hogy a, a vállások esetében, a legtöbb esetben, főleg mert a gyereket mindig az, a nőnek, vagyis hát az esetek nyomasztó többségében a nőnek ítélik. sokszor se vizsgálva egyébként a családnak a belső dinamikáját és körülményrendszerét, a férfi kerül az utcára. Ez az egyik ok, igen, valóban. Tehát valóban több a, a majdéktalanok körében a férfi. A másik, amit én olvastam, de meg a Bálint jobban ért az ilyesmihez, úgyhogy majd egész hisz ki, vagy javítsd, amit mondok, de amit én, én olvastam ezzel kapcsolatban, az egyébként pontosan, és itt a, a hölgy rátapintott részben a lényegre, hogy a társadalmi szerepekkel van kapcsolatban, hogy nem jelenti azt, hogy ne, ne lennének olyan hajléktalan, nem, tehát, hogy hajléktalan nők, csak hogy sokkal több olyan, olyan rugalmas szerepük van, aminek fejében valahogyan lakhatáshoz tudnak jutni. Az esetleg. igen. Akár, akár itt az említett ilyen szolgaként működés is egyébként. De ez, én, ez egy rugalmas ugye, szerepként definiálod? Nem én definiálom rugalmas szerepként, ez egy valamennyire szociológiai definíció, vagy megfigyelése annak, hogy egyszerűen nők olyan szempontból alkalmazkodó képesebbek, hogy több, ö, többször fordul az elő, hogy, hogy, hogy befogadják őket valamilyen szolgáltatás fejében. Tehát ez valószínűleg részben csak egy feltételezés egyébként, hogy ezért... Ö, ezért is kerülnek ritkában az utcára, mert valahogy több olyan szerepük van, ami idézőhebben alkalmassá teszi őket arra, hogy meghúzhassák magukat valahol, és hogy a férfiaknak ez kevésbé adatik meg. Az SMS-ben elhangzott kérdésre íme egy válasz, szintén az SMS-falról. A keresztnek vannak bevásárlóközpontok mellett ruhagyűjtő dobozai, oda lehet vinni a ruhákat, mi is oda visszük. Ha magával nem törődik, és már belenyugodott a világ pusztulásába, akkor se legyen önző. Jegyezzen az apokalipszis serti papírjaiból gyermekének, unokájának. Időtálló ajándék a globalizáció korából. Hát jó, most akkor én kezdem. Hát kezdjede! A kész, jó, csak mert itt a zene alatt beszélgettünk, és aztán Robi bekapcsolta a mikrofont, rám mutatott, és abszolút zavarba jöttem, úgyhogy most azóta is hülyeségeket beszélünk. Olvasok esemest, elmondt, jó? Vajues, Nagyon jó? Nagyon helyes. Állami gondozottakkal foglalkoztam évtizedeken át. Sorsvesztett angyaloknak gondolom őket, sok mindent tanultam tőlük, például tűrőképességet, feltétel nélküli szeretetet, stb. Ők a társadalom kiszolgáltatottjai. Igen. Egyszer akartunk ruhát adni egy hajléktalan szállónak, nem fogadták el, mert nem volt kivasalva. Szimpi. Ennek az államnak nem fontos a hajléktalan, nem fontos a munkanélküli, a rokkant, a beteg, az oktatás, az egészségügy, a környezetvédelem, tehát semmi, amit az államnak kellene rendezni. Tulajdonképpen miért fizetjük az adónkat? Nekem akkor is ledobta a Földre a hajléktalan a pénzt, amikor az összes aprómat odaadtam neki, ami nem volt sok, kb. 17 forint, de az összes, ami nálam volt. Ebben az esetben ki volt a pofátlan? Ebben az esetben a hajléktalan volt a pofátlan vagy, szerintem. Vagy beteg volt egyébként, mert az is lehet, hogy erről is szó volt, hogy kezeletlen pszichiátriai betegek szintén. Most mennyire lehet egy embert hibáztatni azért, amit csinál? Tehát, ha mondjuk valaki... Tudod, milyen, hogyha nagyon lázas vagy, és, és nagyon fáj a fejed, és szédülsz, és minden bajod van, akkor se tudod, mit beszélsz. Hogyha ha elmebeteg vagy, akkor megint csak nem de, tudod, de, hogy mit de beszélsz. És hogyha, várjál, de és hogyha pofátlan volt a hajléktalan, érted? De most az a kérdésem, hogy ha mondjuk mondjuk, mondjuk mondjuk mondok egy példát, mondjuk szerintem azok, akik mondjuk rákbetegek, azok, azok szerencsétlen emberek és gyámolításra szorulnak. És azért, mert te ismertél egy rákbeteg embert, aki pofátlan volt, ezért a rákbetegeket ki kell csapni az utcára. Mert, mert nem kell őket kezelni, mert rákbeteg volt. gyerek az izzi. Az múltkor is pofátlan volt, mert nem fogadta el a pénzt, vagy a zsömlét, vagy nem tudom. Érted? Hát Értsd, amiről beszélek. Meg azt lehet tényleg erre mondani a kérdés hogy ez legyen a legnagyobb sérelem, ami valaha éri az életben. De legalább nem kell az utcán aludni. a 17 forintot, de legalább nem te vagy az, aki az utcán alszik. Igen, de az emberek általában úgy gondolnak hajléktalanokra az utcán, mint a hogy mondjam, valamire, ami elrontja azt a 15 másodpercet, ami keresztül mennek az aluljárón, és ezért vannak fölháborodva. Tehát az embereket valóban foglalkoztatja a hajléktalan kérdés, mert a gyomruk forog a bűzétől, a látványától rosszul vannak, de nem a bűntudattól ám, hanem attól az... Ezt tétikailag alig minősíthető, borzalmas, föltelmes, undorító lénytől, aki ott csúszik előttük. Tehát ők kb. így állnak hozzá, tehát ők ezt kb. így élik meg. És akkor nézik, és akkor fúj, de de olyan undorító, és akkor ez a, ezt a 15 másodpercet ezt neki meg kell tennie ott, és minden nap az a 15 másodperc azt neki elrontja. Ez a hajléktalan, meg ez az egész probléma, meg a demszki, aki hagyja, hogy ott legyen. És nem abba gondol bele, hogy ez neki 15 kellemetlen másodperc a másik embernek, meg ez az élete. Tehát e ezt így próbáld meg, azt a 15 másodpercet megszorozni egy életnyivel. És akkor kb. kijön az, ami a különbség te közted, meg ő közte, aki ott fekszik. Nehéz elképzelni, ugye? Ja, meg azért én, na mindegy, ezeknek az embereket azért elküldeném egy népfürdőbe, tehát, tehát ott azért nagyon durva állapotok uralkodnak igazából, amellett, hogy kevés is van belőle, még így is. Meséljetek már akcióitokról, elmúlt akciókról, meg jövendő akciókról. Igen, a, a, egy nagyon együttérző SMS-t írt az állami gondozottak, én teljesen egyetértek vele. Volt állami gondozott fiatalokat akarta a 12. kerületi önkormányzat kilakoltatni, eli, egyébként eléggé jogellenesen. A Konkoytege úton, ami Budapest határán van, Csillebércen. Volt táborral szemben, Ez mi is a médiából értesültünk róla, és akkor vasárnap délután értesültünk róla, és hétfő reggelre oda mentünk, hogy ez a kilakoltatás még se történjen meg, mert egyrészt minden alternatívan kilakoltatást ellenszünk, mert ez az egyébként budapesti hajléktalanok körében 8-10%-ot kitevő családos hajléktalanokat növeli leginkább. De ez esetben törvényellenes is volt az eljárás, mert hogy a 12. kerületi jegyző a saját főnökének adott igazat egy eljárásban, ami összeférhetetlenség. Itt általában az szokott lenni, hogy a 12. kerületi jegyző megvizsgálja az esetet, elküldi a második kerületi jegyzőnek, aki a haverja, az három hét alatt megcsinálja az eljárást, és akkor a 12. kerületi jegyző kilapoltatja az embereket. Viszont ez esetben még ezt a három hetet is meg akarták spórolni. És ezért mi ülősztrájkkal készültünk, de a médiának, illetve az ülősztrájkunknak köszönhetően nem jelent meg sem a rendőrség, sem az önkormányzat. Valamint akkor jött a hajléktalan ügyi miniszteri biztos. Becsanyjuk. Van egy hajléktalügyi ügyi miniszteri biztos? Van. Remek! És mit csinál? És mit csinál? Egyébként hadd mondjam, hogy most sikerült azokat a fiatalokat, akik abban az egy szár az önkormányzat tulajdonában lapnak egy albérlettámogatási, úgynevezett külső férőhely programba betuszkolni, tehát hogy támogatást kapnak egy évig. Ennyi a maximum, amit tudnak tenni értük. Tehát van egy évük, ami, ami alatt meg kell tudniuk alapozni egy olyan egzisztenciát, hogy utána megállnak a saját lábukon egy évet kaptak. Igen, igen. Ez van, aki biztonságőrként dolgozik, van, aki takarítóként <gül> dolgoznak, és nem tudnak megélni. Ennyi. Azt hiszem, vannak egyébként ebben az országban egy-két millióan ezzel így, tehát itt Minden. sokan dolgoznak, és valahogy mégse jutnak egyről a kettőre. És ezt megfigyeltétek, hogy ebben az országban jelenleg a szocialista párt Igen, <gül> igen. Jelentő. Szocialista. Izlelgessük ezt a szót egy kicsit. Ennek igen, van jelentése? Gyakran, gyakran volt, nem, ennek Volt jelentése. Igen, izlelgetjük olyan, mint a könykáz, olyan... Mm. <gül> Egyébként ez az üresen álló épületeknek a témája, és egy ilyen érdekes, ami ugye itt is felvetődik, mert hogy ők, ők ugye önkényes házfoglalók lettek ilyen módon, mert ők beköltöztek egy épületbe és rendbe rakták, tehát lakhatóvá tettek egy olyan épületet, ami évek óta üresen áll. De hát most. És valaki észrevette, hogy hoppá, hát itt egy milliárdos vagyon van, hát ez gyorsan el kell adni, kaszinót kell csinálni belőle irodaházat, vagy szállodát, vagy nem is tudom, mindent, hogy már lakjanak benne emberek. Milyen é. sikeres akcióitok voltak még? ezen kívül, hát a legutóbbi akciónk, azt elég sikeresnek nevezném, ez a fővárosi önkormányzat, illetve hát a fővárosi közgyűlés épületében volt a Váci utcában, június 28-án csütörtökön, amikor a legutóbbi ülés volt. A hetes avodák miatt mentünk oda, illetőleg amiatt, mert fel akarta mondani az ön, fővárosi önkormányzat egy oldalon a, a hajléktalan civil ellátó szervezetekkel kötött szerződést. Mind a kettő önként vállalt tehát minél hamarabb megszabadulni tőle. Tehát önként vállalt kötelezettség volt a fővárosi önkormányzatnál, és mivel megszorítások vannak, ezért ezeket dobja el először. A hetes óvodák hiánypótló intézmények, az összes, még, még a teljeg a, a, a, a bürokraták, akik ott dolgoznak, azok is azt mondták, hogy nagyon sajnálják, de hát muszáj megszüntetni. Tehát semmilyen szakmai érv nem hangzott el az -e a hetes óvodák ellen, és úgy szüntetik meg ezt, hogy, hogy nincsen igazi alternatíva. 1900, röviden meg összefoglalni, 1997-ben a gyermekvédelmi törvényt létrehozták, ebben nem szerepelnek a hetes óvodák, tíz éveje gyakorlatilag átmeneti gyermekotthon néven, fedő néven kullognak, és most úgy döntött az önkormányzat, hogy megszünteti. A hetes otthon azért, azért jó, ezek a hetes óvodák azért jók, mert azok a szülők, akik mondjuk mondjuk apuka, ez a példa, kukásként dolgozik, reggel négyre megy dolgozni, nincs anyuka, nincs nagymama, a gyerekkel mit kezdjen? Beteszi a hetes óvodába, hétfő reggeltől péntek délutánig vigyáznak a gyerekre, és hét, hétvégén együtt tudnak lenni. Így nem sérül a, a szülőfelügyeleti joga, kapja a családi pótlékot, valamint a gyereknek is jó, hogy nem kerül állami gondoskodásba, mert így megmarad a, a kontakt a szülővel, tehát így még esély van arra, hogy egy... Normális ember legyen, ne pedig hajléktalanként kezdje az életét 18 évesen. Kettő darab ilyen intézmény van az egész országban, mivel az utóbbi a 15 évben els, el. Ez el, elég lenne. Lesökkentették az egyik, de most nulla, tehát nulla van. most. Nulla most van? van. Igen, Na, igen tehát sikerült megszüntetni mind a kettőt. Igen. És ezzel, ezzel ellen demonstráltunk, ez tényleg egy 10 éve húzódó dolog. És van rá esély, hogy újra létrehozzanak egy ilyet? Az a baj, hogy most megszüntették, és irrálisan, tehát iszonyú sokba kerül újra létrehozni, sokkal többet, mint fenntartani. Egyébként az éves költségvetés ennek a két intézménynek 223 millió forint volt. 223 millió forint a fővárosi önkormányzat. Tehát hát ezek olyan, tehát... olyan tételek, amikkel egyébként nem számolnak. Tehát bármi az, amit ők egyszer papírra vesznek, ott ilyen milliárdok alatt nem áll. Igen, és a legrosszabb igazán... Azt hiszem, terepjárót. Kettőt. Á, ez nagyon demagóg például. Tudom, de. <gül> akkor mondjuk. Kbél, ugye, nem <gül> tudom az a baj, hogy mennyi, mennyibe kerül, de, de Jó, két nagy de... új terepjáró. De, de, de szinte. De, terep, de tök mindegy, mert, mert a kapitalizmusnak és ezeknek a brokereknek, akik vezetik jelenleg ezt az országot, nem ilyen a szemléletük. Tehát, ha lenni, ilyen lenne a szemléletük, mondanák ilyen. ők, akkor most nem lennének milliárdosok. Tehát ők, nem arról van szó, hogy most 5 forint, az nem nagy pénz, azt odaadjuk, pont az a szemlélet, hogy mi az, ami profitabilis? Mi az, ami megtérülő befektetés? Ami nem megtérülő befektetés, abba 5 szaros forintot nem rakok bele, nem és ez elvi kérdés, mert ma 5 forintot dobok ki az ablakon, holnap 5 milliárdot, és hol tartok? Holnap után már nem élez éle a leggazdagabb, csak az ötödik leggazdagabb. Várjál, nem ez igaz, van ráadás, hosszú távú szemléletet. Tehát, tehát itt, itt most ők megszüntetik meg, ezt, meg... és a többszörösét fogják ezekre a gyerekekre rákölteni. Meg lehet, hogy egy országot nem broker szemléletben kéne vezetni. az ez Nem biztos, hogy de de még ráadásul pénzügyileg sem biztos, hogy nem kifizetődő Igen. hosszú távon. várjál, de szerintem nekik vannak ö, olyan terveik, hogy amikor majd ezek a gyerekek felnőnek, akkor ők még mindig egy szociális rendszert fognak működtetni. Jó, lehet, hogy négy éven, éven belül fognak éve. költeni és négy évig, még, hát három évig még azért biztosok lesznek ott. Tehát szörnyen hangzik, borzasztó ezt hallani is. Vissza, ne is nem érdekli egyszer, őket, majd szíves. megoldják valahogy, tehát, tehát vele, hogy ők most erre nem akarnak költeni, három év múlva sem, három év múlva nehezebb lesz rá nem költeni, hmm. de majd megoldják, majd akkor se költenek rá valahogy, a túléljék. Aztán meg úgy is jön az Orbán, annak hmm. meg minél rosszabb lesz, annál jobb. Most, <gül> annál hamarabb veszük vissza. Mindegy, a 7-es hát az a probléma, hogy a 90 es gyermekvédelmi törvényben három alternatív van a helyettes szülőintézmény, a családok alternatív nap -e, és a és a gyermekfelügyelet. Most a budapesti kerületi önkormányzatok kb. 9%-a eleget ezeknek az elvárásoknak. Tehát, hogy, hogy így ezek nem léteznek, és úgy szüntetnek meg megint két intézményt, hogy nincs alternatíva. Tehát egyből hat gyereket, egyből állami gondoskodásba vesznek, ami az ombudsman szerint alapvetően alkotmányellenes, de senkit nem érdekel. És tudod, hogy mi a félelmetes? Hogy ezeknek a hajléktalanoknak a, a lába előtt emelkednek, a heverő teste mellett emelkednek a hatalmas nagy irodaházak, amelyeknek az irodái azok üresen állnak, mert senki nem fizeti ki a bérleti díjat. Tehát ott bent a meleg és az üresség, ott kint a hideg és az emberek fagyoskodnak az utcán. De ez a döbbenetes, hogyha ebbe belegondolsz, és ezek helyett, az irodaházak helyett épülhettek volna bérlakások, ilyen szociális bérlakások, még pénz, még pénz is lenne belőlük, biztos, a... hogy több lenne, mint a teljesen üresen álló irodaházak. Tehát lakáspolitikát kéne létrehozni. Tehát igazából sem tehát, hogy a tőkéseknek igazából egy kis minimális érdeket kell csinálni, hogy ne üres irodaházak építsenek, hanem mondjuk szociális bérlakást. Ezt nyugaton meg tudták oldani, Magyarországon miért nem lehet megoldani? Mert Magyarországon nincsen társadalmi szolidaritás, mert Magyarországon az, aki hülye, hajó meg társadalma van. Ez a társadalom. Amit bocsánat, csak erre a holland példáról beszéltünk a szociális bérlakások ügyében, amit tudni kell, hogy egy hihetetlenül jól jövedelmező biznisz ezeknek a lakásszövetkezeteknek, amik építik ezeket a szociális igen. bérlakásokat. Ezek tehát nagyon tőkeerős társaságok. Mondjuk ön egyszer, hát, ha hallgatnak minket, Halló, igen, tőkések. Halló, tőkések, gyertek. Nagyon ez jó üzlet. Fiktetés. Hajléktalan voltam két hétig, de nem tetszett, írja csúcsú. Nulláról indultam, és most ismét kocsival járok. Ha elosztogattam volna, amit kerestem a sok szutyoknak, ma is ott ülnék közöttük. Csúcsú erre nem csúcsú tudunk csúcsú mit mondani. De most de ha a múlt perió magadról csúcsú. beszélsz azt regyed észre. Vagy két hétig nem tetszett? Jó, ezek nagyon kemény szavak egyébként. Sziasztok! Ha a sok bevásárló centrum és üresen álló irodaház helyett az olcsó bérlakások épülnének, na hát erről beszéltem az előbb. Sok ezer ember lenne, embernek lenne lakása, csak ez nem üzlet senkinek, jók vagytok. Életem legszebb bókját egy hajléktalantól kaptam, pedig nem adtam neki pénzt, írja IT. E Tőlem szendücset kaphat, de sört nem az biztos. Na ez a nagyon érdekes, hogy hogy te nem abból indulsz ki, hogy neki mire van szüksége. Abból indulsz ki, hogy te mit adsz szívesen. Te mit akarsz adni neki. Tehát a magad igényeiből indulsz ki akkor, amikor rajta akarsz segíteni? Gondolkodj már egy kicsit. Tehát, hogyha neki, hogyha ő rajta egy sörrel tud segíteni, és látod, hogy milyen szar a helyzete. Igen, alkoholista, igen, és lehet, hogy meg fog halni egy éven belül, mert olyan szörnyű a helyzete. De ha most egy sörrel tudsz rajta segíteni, akkor szendvicset veszel neki. Holott az neki nem kell. Tehát. Értsen, tehát lássad, néz a szemébe, és lásd, hogy mire van szüksége. És azt adjad neki, ha segíteni akarsz. Nem ebből kéne kiindulni? Jó, de nézzük meg azt, hogy az SMS író nézzen magába, hogy miért ez, a, ez az ellenállás, ez a, ez a kőkemény ellenállás például azzal, azzal kapcsolatban, hogy sört adjon neki. Tehát vizsgáld meg magadban, hogy miért vagy ilyen, hogy miért viselkedsz így. Háló háló! Sziasztok, Zsolt vagyok! Hello, Zsolt. Hát ez a csúcsú ezért elgondolkodtatott egy picit, bár eleve ilyen indítatással telefonáltam, de hát nem tudom, hogy hogy gondolja valaki, hogy azért, mert birtokol egy darab vasat, amit autónak hívnak, ezért leszúgykozhat bárkit. Tehát néz, szoktam nézni, általában adok pénzt lámpánál a hajléktalanoknak, ha van aprom, ha nincs, akkor nyilvánszer nem adok. De olyat például sose csinálnék, hogy mellettem és nem nézek rá, és nem mondom azt neki, hogy nincs vagy bocs, vagy hello, Igen. vagy valami. Tehát az előre tekintet, és ezek az életvezetési tanácsok, amikkel ellátják őket. Tehát ez a hihetetlen gőg, amivel feszítenek az autóba, tehát ö, nem akarom csúcsot megint bántani, de mondjuk Bill Gateshez képest, ő legalább annyira csöves. Ja, ez egy csúcsok. E, ugye? Ez ja, ez és hogy, fel lenne, hogy fel lenne háborodva, hogyha Bill Gates megkérné mondjuk, hogy nyalja a talpát? mert hogy büszke lenne, az a szörnyű, az a szörnyű, hogy lehet, hogy büszke lenne. Igen, a, a, a másik, amit uh, szeretem volna mondani, hogy uh, amit mondjuk lehet tanulni is ezektől az emberektől, hogy uh, ha megnézitek, nagyon-nagyon sok uh, közülük tart kutyát, érdemes megnézni, hogy hogy bánnak ezekkel az állatokkal. Tök százszor, százszor jobban és százszor nagyobb szeretettel, mint amivel az emberek általában körbeveszik őket, és a, a bűntudat kapcsán pedig annyit, hogy egy 17 vagy 18 évvel ezelőtt a akkori Puski moziból és most megint egy kis retro, a felszabb téren, ugye vonultak az emberek a moziból, akkor játszották a halász király legendáját, gondolom láttátok a filmet. Igen. Érdemes volt megnézni az embereket, akik kijöttek a moziból, lejöttek az aluljáróba, és a hajléktalanok előtt elmentek. Dölt a pénz. dölt a pénz. Kónyan mondom, egy hétig jártunk oda a haverommal, és arról beszélgettünk, hogy ez egy idealizált állapot. Tehát persze ez, utána elmúlt, kivonult a moziból az ár, lement az aluljáróba, elsöpörte őket a metrószerelmény, és megint jöttek a közönös arcok, és a nem oda nézés. Igen, de... empátia egy hétig. Így van. Így de jó, van, hát de, a... de hát ezt is, a, ezt is Hollywood termeli. A hajléltalan lobby intézte Igen. ezt is. <gül> jó, köszönöm szépen. <gül> Köszönjük tört. szépen. hello. Hello, hello. Ó, ez hello? Uh, hello. Szervusztok. Én megint úgy érzékelem, hogy az a probléma, hogy van egy társadalmi kérdés, amit pontosan ismerünk, a megoldását is tudjuk. Andragógia, felnőtt képzés, a munkaerőpiacnak az alakulása és az ingatlan ö, piacnak a, a, a kegyetlensége és valóban egy olyan társadalom ráadásul, ahol a szolidaritás nincs mindenkinek rengeteg baja van, akinek nincs baj annak azért, mert nem foglalkozik vele. Hajléktalanok egyébként New Yorkba is az irodaházak, gyönyörű irodaházak között vannak elbújva, tehát a, a, a nem biztos, hogy ez fog változni, sőt egyre rosszabbnak szűnik, hogy Hát akkor, hogy, a, akkor, hogyha az amerikai modellt visszük tovább, ha, akkor igen, akkor rosszabb lesz. szinte, mert ugye ott még, hát igen, Abrazin. a jótékonysági bálok is vannak, itt még az is hiányzik. Bocsánat, csak az amerikai példával a tendencia ott is az, hogy a köztérből privát tér lesz. Tehát pontosan ezek közül, az irodaházak közül tiltják ki a hajléktalan embereket, illetve a szegényeket olyan rendeletekkel, például Amerika sok nagyvárosában van, ami tiltja a járdán ülést igen a, a rendelet arról szól, hogy nem szabad a járnán, ülni. Igen, mert hát ez úgy van, hogy a probléma, amikor már a fejünkre nő, akkor majd mi is egy kicsit fasizálódunk, nyilvánvaló. De itt, itt van probléma megoldásnak lehetőség, És is tudjátok, hogy évkörődekókat tanítják az andragógia, a felnőtt képzés. Hát ezeket az embereket át lehetetlenek képezni, az egyik. A másik valóban a munkaerőpiasnak az alakulása, amiről ők megint csak nem tettnek egy bányász, hirtelen már nincs bánya. És, és, és magára vannak hagyva, meg a harmadik, ez a lelki kérdés, hát ezek ö, ö, pszichés problémával is küzdködnek, de, de az előző kettő ok az, ami kiválja. Hát próbáljon az ember nem küzdködni pszichés problémával két van, évet, van. hogyha lehúzott Na, az utcán. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Köszönöm. Hello, hello! Hello, halló! Sziasztok! Így van! No, én alapvetően azokhoz tartozom, akik szoktak uh, adni. Viszont, én úgy gondolom, hogy ezek között is egy kis kilom, illetve, hogy a annyit között is, hát nem azt mondom, hogy vannak kategóriák, mert de van egy típus, ami, ami engem baromira fel tud vészíteni. Tehát amikor találkozok egy 60 éves, láthatóan lerobbant egészségi állapotban lévő emberrel, aki azt mondja, hogy nem tud dolgozni, akkor adok neki. De vagy van a vesztemben szemben például a... Katolyozsak utcai Netrejárónál egy félkarú ember, annak általában mindig azok a arra járök, és nagyon sokan adnak neki, mert, mert annak adok. De amikor egy 25 és 30 év közötti láthatóan jó egészségi állapotban és jó kondícióban lévő fiatal, fehér ember, mert azt sem mondom, hogy cigány és diszkriminálják, és nem kap munkát, de a lelki kondíció, de a lelki kondíciókat nem látod rajta. A tehát, lelki egy ember azért meg tud, ez, egy ember azért meg tud, meg tud törni úgy, akár, akármilyen fiatal és életerős is legyen. Van. van a pszichológiában van. egy olyan, olyan kifejezés, hogy tanult tehetetlenség. Csak szerintem okay. nem tud magával mit kezdeni. Tehát így, Ilyen, tényleg van. meg kell fogni a kezét, és el kell vezetni onnan, és, és vala, valamit, tehát így mindig át kell rugdosni az életnek különböző feladataim, mert önmagától nem lesz rá kérdés. Van. Van egy dolgot nem próbáltam ki még. Én egy olyan dolgozom, ahol. El... A profil, a takarítás és elég sok olyan ember van, aki elég lecsúszott, de eljön és dolgozik, és ha úgy jön ki a lépés, relatív sok pénzt tud keresni. Egyszer ki fogom próbálni, hogy egy ilyen kifejezetten, jó fizikai állapotban lévő embernek mondjuk adok egy név egy kártyát, és azt mondom, hogyha munkát szeretne, akkor eljön, baromi kíváncsi leszek a válaszra, akkor majd visszaíl a titeket, mert vannak olyan területeink, ahol mondjuk le is lehet zuhanyozni, tehát biztosítanak. Jó. és ilyesmit a takarítóknak. Egyébként ide de csak annyit hagy mondjak, hogy Ózdón a rendszerváltás előtt ugye mindenki dolgozott, és a, a rendszerváltáskor megszűnt több ezer állás, és egy pár évvel később, amikor iszonyatos volt a krízis Ózdón, akkor azt találták ki, hogy Győr mellé, nem tudom, valami gyárat épült valami üzem, és oda elvitték ex-Ózdi munkásokat, hogy majd ott dolgoznak el, Tehát mondjuk öt év a rendszerváltás után, és ezek az emberek nem tudtak dolgozni még akartak, tehát mindegyiknek volt előtte húsz évig munkája, és most is szeretett volna, és egyszerűen teljesen készen voltak, tehát nem tudták többé felvenni a fonalat, öt év elég volt ahhoz, hogy teljesen tönkremenjenek, és ezeket nem lehet megint okolni, ez olyan, mint a háborúból hazatérő veterán, akinek teljesen tönkrement az idegrendszere, nem lehet azt mondani, hogy miért nem vagy normális, legyél már normális, nem, egyszerűen itt a rendszer egyszer ledarált, az, az lehet, hogy néha menthetetlen. Nem, fél, nem félelmetes az, hogy az emberek többsége az úgy kerül az utcára, vagy legalábbis jó pár ember, hogy a lakásmafia az kisemmizia az otthonából, de miután kikerül az utcára, se baj, mert lecsap rá a koldusmaffia. Tehát, hogy így az egyik mafia a martalékából a másik mafiámartalékába kerül át. Azt írja nekünk, Strú, hogy legyünk szívesek, ne reklámozzuk a koldusmaffiát. Én abban bízom, hogy a koldus koldusmaffiózók azok most éppen hallgatva az adásunkat nem dörgelik a kezüket, hogy meg lesz a pénzük. Az a kérdés végezetül, hogy aki szeretne hozzátok csatlakozni, vagy szeretne aktívan részt venni a ti munkátokban, az hol és milyen módon tudja ezt megtenni? Hát nézze meg a honlapunkat www.adcembere.net, illetve írjon az utcaemberekukat freemail.hu címre. És ha nincs internete? Akkor... Hívjon fel engem 06204499110, Bálint vagyok. Na eze, ezek azok, amik nem szoktak menni az egyszeri hallgatónak, mert most kotorásza a tollat éppen, Ezt de a bárja most, most, most ad a hajléktalannak, most fölhúzza az ablakot, most megtalálta a tollat, most fogja a papírt, most írja. Bálint 06204499110. Ez volt az Apokalipszis részvénytársaság most hétfőn. Holnap lesz a nyári szünet előtti utolsó adásunk, úgyhogy mindenképpen hallgassatok minket. Addig is sziasztok! Az Apokalipszis részvénytársaság már a berekezt ülését, Ami a Földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se feledje el szavainkat: szerződj, szervez, szerez, szennyez!